Hej och välkomna till Game Over podcast med mig Mamba och mig Ultrafail. Idag så är vi äntligen uppe i avsnitt 80. Jajamän. Och och det firar ju vi med ett litet specialavsnitt. Självklart. Vad är det här för specialavsnitt? Det här specialavsnittet ska handla om Saga Frontier för att vi fick ju alldeles nyligen chansen att starta våran egen lilla Twitch kanal. Jajamän. Och där börjar vi då att spela Saga Frontier remaken. Eller ja, remastered. en remastered som den faktiskt heter. Precis. Det jag säger alltid remaken. Mm. Men det är ju inte det, det Nej. är en remaster. Precis. Den är inte återskapad egentligen så utan det är det är en remaster. Jajamän. Mm. Och i våran stream Game Over podden på Twitch, Jajamän. Så började vi med att spela lite Ricky. Precis, lite, lite Ricky. Vi vi ställde ju frågan vem vi skulle spela till chatten och sen så, så blev det Ricky i slutändan. Jajamän. Jajamän. Och vi ska prata lite mer om det det om en liten stund mm. men först och främst så tänkte jag att vi kanske skulle berätta vad Saga Frontier är för något. Ja, det kan väl vara en en bra början liksom. Ja, jag tycker det. Ja. Jo, Saga Frontier är ju ett ett rollspel eh från 1900 98. Ja, precis. 1997 1998 där. Och det är gjort det är släppt ut av Square soft för det var det, det hette det fortfarande då? Ja, jamen det var innan de gick ihop. Ja, precis. Eh och det det är ett eh, spel i eh, Saga-serien kan man säga. Ja, det det tillhör Saga-serien ja. faktiskt. Ha. Och och för de som inte vet vad Saga-serien är så är det en väldigt populär serie i Japan som började med Final Fantasy Legend. Ja. Eh och det det går från Fantasy Legend 1 2 3 Sen går det över och blir Roman Sing Saga 1 2 och 3 så det är sex spel i serien och sen på sjunde spelet så kommer Saga Frontier. Och det var väl det som var det första som släpptes i Nord Nordamerika va? Eh, uh, det vet jag inte, men jag vet att Saga Frontier 2, det åttonde spelet, ja. är EU-debuten. Så vi ja, fick det så inte då. för en Saga Frontier 2 i Europa då. Mm och inte för att prata för mycket om Saga Frontier 2 men där har vi ju enligt mig då en av de största letdownsen i spelhistorian. Ja precis. Samtidigt som det är väldigt populärt bland väldigt många. Ja, men... men jag tror att det kan bero på att vi hade förväntningar från Saga Frontier 1 mm. och det är så sjukt stor skillnad på Saga Frontier 1 och 2. Allting är ändrat. Ja, ja. Vilket jag tror det är det som gjorde att vi sorgnade lite extra på det. Jo, men det kändes också som att eh liksom tvåan tar ett par steg tillbaka ifrån vad ettan gjorde liksom. Ja, Jiman, absolut, absolut. Men för att gå tillbaka till ettan då. Mm, innan vi gör det. Ja. Efter tvåan så så har ju vi även då fått Unlimited Saga mm. och Saga Scarlet eh vad är den heter den? Ja, vad heter den? Scarlet Grace. Ja, precis. Saga Scarlet Grace som är då 10:e i serien. Mm. Och bortsett från de här 10 titlarna ja. så har du även tre eller fyra webbläsare/iPhone/Android-spel också. Ja, okej. Okay. Ja, det visste jag faktiskt inte. Så så det är en väldigt stor serie som sagt har varit jätte mm. har varit jättepopulär i Japan. Eh ja. uh, jag tror den hade kunnat slå mycket bättre världen över om vi hade fått det mycket tidigare mm. och inte mm. fått vänta till sjunde eller åttonde spelet innan vi fick ta till och med. Precis. Det det det är ju så men men det har ju var ju lite så i början eller i början och i början under den här perioden när de här fantastiska JRPG:erna kom ut eh så så tyckte ty, trodde ju Japan att nej men västvärlden är inte intresserad av det här så de liksom, de höll det för sig själva de höll det för sig själva och gjorde inte så att det kom ut till resten av eh, världen framförallt inte i Europa och någon anning. Ja, men absolut. Och det det är också lite roligt då för när det kom just i saga Frontiers som inte har släppts. Mm. Eh och det är ju att det har ju varit ute på PlayStation marknaden och massa såna här roliga mm. platser för Japan endast. Ja. Inte för resten av världen. Nej. Så det är bara Men vad gör ni? Ni <laughs> Vi vill det, också spela. Ja, det är väl landskonstigt, landskonstigt faktiskt. Eh det är lite samma sak där med det tycker det är väldigt konstigt att Psychoden har de hanterat som de har gjort. Ja, jo man. För där kommer ju fjärde spelet första gången till Europa. Ja. Och sedan så har de visstligen ettan, tvåan, trean eh kommit ut på PlayStation Store. Ja, jävlar. Men femman har fortfarande inte dykt upp någonstans digitalt. Ja, det är också väldigt konstigt. Jättest konstigt. Eh ja, ja jävlar. Men i alla fall, mm. tillbaks till Saga Frontier Remastered. Ja. Det har ju nu äntligen då 2021 15 april blivit släppt i remastered. Ja. Och den här gången då så är ju inte utvecklarna SquareSoft. Nej, <laughs> precis. Utan nu är det Square Enix och Bullets som har gjort det ihop. Mm. Och en liten rolig grej då med Remasteren är att det har funnits material som de aldrig tog med i första Saga Frontier. Mm. Om det var på grund av att de inte tyckte att det passade in eller om det var på grund av att de inte hann och lägga in det och såna saker har vi aldrig riktigt fått något svar på. Men nu i remastern så har vi fått tillgång till mycket mer av de grejerna. Precis. Och vi kommer bland annat prata lite om de grejerna när vi pratar om en karaktär som heter Azellus. Ja, precis. Eh sedan så kommer vi får man ju även nämna det har vi gjort tidigare i tidigare avsnitt också att det finns en en till karaktär i det här, en Voldans i originalet. Ja. Eh ingen av oss har ju klarat spelet med någon av mainkaraktärerna än. Än denna rundan. Denna rundan så vi har inte test fått testa på att spela Fusion som är den nya karaktären. Ja just det. Så vi vet inte så mycket om om hur det är. Eller i alla fall jag vet inte för jag har inte kollat några spoilers. Ja, men. men i alla fall vi går in och börjar prata om grunderna mm. i, i Saga Frontier för att få upp lite feeling om om vad det är för något då. Precis. Och Saga Frontier är ett GR ett klassiskt JRPG eh mm. som utspelar sig i ett sci-fi fantasy universum som kallas The Regions. Ja. Eh the regions är en grupp av olika världar med olika raser. De har olika magier, olika grader av teknologi, alla mm. är inte lika utvecklade och vissa är rent av riktigt sci-fi utvecklade. Mm. Vilket också gör det väldigt intressant för att de olika världarna skiljer sig så himla mycket från varandra att ibland känns det som att gickar in i ett annat spel nu. Ja men <laughs> men lite så fast på ett bra sätt. Ja, precis. Jo, det det är ju så. Eh det det grundat är samma sak som alla som alla fantasy RPG:n är grundade i och du har de här olika stadsen som du brukar ha. Men i det här så har de ändrat lite på det. Du levlar liksom inte en level åt gången och sånt där utan du levlar upp separata stads allt eftersom Och det det är också beroende på hur länge du håller på i EM Fight, hur eh vilka saker du använder för att fajtas och andra såna saker. Hur många olika saker du använder för att fajtas eller mm. om du använder bara samma grej. Precis. Massa såna grejer har betydelse. Du har inga levlar i det här spelet. Nej. Det, det dina hjältar och karaktärer, det det det finns ingenstans att säga level 1, level 2 eller något sånt utan det är bara allting är baserat på rena stats. Precis och det får du genom beroende på vad du använder under en strid. Precis. Till exempel använder du bara för ett litet ett lätt exempel här, använder du magi så kommer du öka din GP allt eftersom som ja. är som är dina magipoint då. Ja, jämnt. Men använder du inte magi så kommer inte dina GP gå upp överhuvudtaget. Precis. Bara som ett snabbt exempel. Ja. Eh bortsett från att du har en grupp olika vädare i i The Regions så att säga, så eh, har du även fyra olika raser i mm. den här världen. Mm. De olika raserna är mystic, human, monster och robot. Ja. Och sen finns det en liten avstickare avsikare som inte riktigt klassat som egen ras men det är half mystic och det är mm. hälften människa och hälften mystic. Precis. Det det vill säga att de här eh, olika raserna de har ju också olika eh, vad ska man säga? Fördelar och nackdelar? Ja, precis. Eh ska vi gå in på det tycker du? Det kan vi absolut göra. Ja, eh då kan vi börja med med humans då. De de är ju som människor är. Ja. De är aj, de är de går att använda men är väldigt agila kan man säga. De går de kan använda mycket olika saker. Väldigt anpassningsbara och bara för att du får en gubbe som kanske börjar med ett svärd. Mm. Så innebär inte det att den här gubben måste gå swordman stil Nej. utan du kan göra om honom till en ren magiker. Ja, genom lite grinding bara. Jo, precis. Och det är ju det som gör att väldigt många av karaktärerna du väljer att plocka upp med vägen så har folk en tendens till att välja människor för att de oftast är lättare att spela och lättare att lära sig spelet med. Ja. Så är det absolut. Eh, men går vi vidare då? Ja. Ja. Vad tar vi då? eh uh, Mystic. Ja, Mystic, det är ju så nära människor du kan komma av de andra raserna kan man säga. Ja, i män, man skulle kunna säga att Mystic är lite mer den här världens eh uh, royal vampyrer. Ja, men lite så. <laughs> Absolut. Ja, i män. Adelsvampyrerna. De är väldigt stolta över färgen på sitt blåa blod och och såna här saker. Mm. Väldigt fina i kamp. De lever i slott och och sover i kistor och <laughs> Ja. Nästan alla i alla fall. Ja, precis nästan alla. <laughs> eh de, de de de har ju en special speciell egenskap då som är mystic powers kan man säga. Ja, i men. Och de gör ju så att du tar essensen av olika monster och får boost i dina stads av det. Du får boost i dina stads och du får även en attack från monstret. Ja så som du du suger in i ditt equipment. Ja. Och sen är ju det så att Mystic även har magierna från Mystic. Ja, precis. <laughs> och och vi, och de är, de är ganska speciella. Men men vi kommer gå in lite mer på de olika magisorterna senare också. Mm. Så så Mystic är Och just det, en annan grej. Mystic ser ganska mänskliga ut. Har de med mystikgrejer som vi pratar om? Mm. En skillnad på Mystic och humans är att mystick har en chans att bli mycket starkare magiker och de kan inte lära sig några andra saker. Nej, precis. De kan inte lära sig svärdartacker och fighting attacker och såna här saker utan de är, de är prompt magiker. Ja, precis. Sedan så har du ju då det vi nämnde lite här det här femte inte riktigt rasen då och det är ju half mystick. Ja, i man. Och det är ju då att de har agiliteten utav alltså var bara människa men har också tillgång till alla saker som en mystic, mystic har. Ja, men nackdelen i det då är att du än gör om dig till en mystic under fighten mm. och det kostar en tur att göra ja. där du inte attackerar, ja. vilket kan vara en fördel men det kan även vara dödligt ja. i vissa lägen. Ja, så det det blir lite annorlunda taktiskt spel mm. med en uh, halv mystic. Ja. Absolut, så är det. Sen så har vi monster. Monster, ja, det är en väldigt väldigt rolig ras tycker ja, jag. Ja, intressant. Intressant, svår och nerverande. Ja. Monster i den här världen är inte monster som i att det är the bad guy, Nej. utan monster är en ras som du stöter på ganska ofta på olika platser i den här världen mm. och även då karaktären Ricky är av den rasen monster. Ja. Och det speciella med monster är dels de kan bara equippa eh accessories, smycken och såna saker. Ja. Inga inga inget annat gear överhuvudtaget. Nej. Och de har inga egna attacker. Nej. Utan istället så tar de ability. Efter att striden är slut en vanlig monsterstrid så kan du välja att suga åt dig det monstret som dog. Ja. Och då får du utseende och eh attack ut efter vad det då sugit åt dig. Ja, vilken typ av monster kan man säga? Precis. Så monsterkaraktärerna i det här spelet kan ta jättehäftiga skepnader så som till exempel det finns en kombination du ska göra så så ser du ut som en stor elak kraken. Ja. Bland annat då så drakar och du, ja, de kan bli jättemäktiga om du spelar dem på rätt sätt ja. och spelar du dem på fel sätt så blir de i stallet jättesvaga. Ja vilket gör dem ganska komplicerade att spela. Men när du väl har kommit in i hur de funkar så finns det en jätteskönet i att spela dem. Oh ja, absolut. Eh det ska också sägas här då att eh Mystics har ju att de får in en attack i sitt vapen då. Här har vi att du får vad är det åtta attacker? Ja, sju eller åtta. Ja, sju eller åtta attacker ifrån som du som du har de här platserna då. Ja, i men och när dina att dina attacker är fyllda När du lärde en ny nu i Remastern mm. så får du välja vilken attack du vill byta ut i så ja, fall. Ja, precis. I originalet var det så att han var längst upp eller längst ner jag kommer ja, ihåg. Alltså dan försvann automatiskt. Precis. Så det det du inte det du ville byta ut och var liksom tungan liksom gå in i menylistan och så göra sådana saker hela tiden, men här kan du bara ändra det direkt i Ja, jajamän. i fighten så att säga. Precis, precis. Eh och sedan så har vi då ett slut eh Mex eller robotar. Ja, ja, Jiman. Och de är ju lite speciella på det sättet att de levlar inte. Nej, de får liksom inga de får ingen nya eh vad heter det nu då? Stats. stats. Precis. Stats. De får ingen Precis. nya stats av att slåss. Däremot Nej. så ut, så ökar deras stats baserat på vad du sätter på dem för olika rustningar eller parts då som är ja. en specialsak ja. för bara roboten. Ja, eller vapen eller, eller svärd mm. eller till och med när du equippar dem med ett item så ja. får de stats. Precis. Använder du det itemet då förlorar de statsen. Men allting du sätter på robotarna ändrar deras stats. Precis. Så det blir som att liksom hitta ett ett ett pussel det blir ännu mer det här pusslandet med vad ska jag ha för eh, saker på karaktärerna liksom. Ja i men. Och grejen är att robotarna har ju alltså du du kan ju köpa pistoler och och raketgevär och såna här grejer i spelet för att genom olika attacker och sånt. Mm. Men precis som Mystix och och monster så kan även robotarna suga åt sig fiender ja. men endast andra robotfiender. Precis. Och då när du gör det så har du en liten chans att lära dig en skill som är en robot skill då från den här roboten som du sedan kan equipa och använda med din robot. Ja. Som jag också kommer gå in på på lite senare för att jag har en så fantastiskt rolig combo som är väldigt lätt att missa när man spelar robot. Ja. Nej ja, men det ska vi det ska vi ta en titt på lite senare då. Ja, imman. Eh, ska vi har, har vi koll på ungefär nu har vi kollat gått igenom raserna. Ja, Iman. Vi har gått igenom lite liksom vad Valban gör i själva spelet. Ska vi gå in på på vad det är för story i spelet? Eller ska vi gå in på vad vad vi har för olika equipment och såna saker? Det roliga är ju att storyn i sig är ju lite lite annorlunda mm. eftersom du har sju olika karaktärer att välja som startkaraktär första gången du startar spelet. Ja. Och alla har sin egen grundplott. Precis. Vilket gör att det det är ju väldigt mycket plott att prata om. Ja, så att själva plotten i sig kommer vi inte prata så mycket om, men jag kan gå igenom karaktärerna lite snabbt bara. Ja, precis. Eh, då har vi Ascellus som vi redan har nämnt här då som är en eh, nybliven halvmystik som reser runt i världen för att leta efter platsen som hon passar in. Ja. Sen har vi Blue som är eh, jag vet inte en av dina favoritkaraktärer som är en magiker som nyligen har blivit kommit ut ur magiskolan och ska jag har bestämt sig för att lära sig all magi som går och lära sig i stort sett. Och ursäkta språket lite, men Blue är även lite av ett asle. Ja. <laughs> om, om man följer storyn det, så det så kommer man märka att eh, spelar ja, The Good Girl eller The Bad Girl. Han bara väldigt taskig attityd. <laughs> och, och sedan så har vi Emilia som är en kvinna som blir jag som jagar efter hennes mans mördare. Hon blir anklagad av att ha mördat sin man men eh, tar sig ut ur ett fängelse. Ja. Och för att ställa saker till rätta. Sen har vi Ricky som är ett monster som vill vill rädda sin värld. Vi kommer gå in på mer snart. Eh Sensorbit C260G som är en robot som inte kommer ihåg sitt uppdrag. Ja. Sen så har vi Loot som är en vandrande spelman, en dagdrivare som Ja, och och Loot är helt lysande. Helt enkel. Ja va. Ja, <laughs> Loot är också en av de här karaktärerna som man verkligen tänker på när man tänker på människorna. För han är han är nog den mest människan som finns i hela spelet för ja, han kan verk, verkligen gå in på exakt vad som helst i de här olika inriktningar man kan välja att gå. Precis, precis. Eh, Red så har vi till slut då som är en av mina favoritkaraktärer som är en superhjälte som slåss mot en ond och mäktig brottsl brottslingsorganisation. Ja. Ja, ja men. Eh, så har vi gått igenom dem lite snabbt där. Men det är de sju karaktärerna och sen så Fuse då som är den nya åttonde. Ja, precis. Men de här sju karaktärerna har du alltså och det här kan du välja så fort du startar spelet så kan du välja vilken av de här karaktärerna som helst. Ja, och sen då när du har klarat det med en av de här karaktärerna så nästa gång så har du även möjligheten att välja den nya karaktären Fuse. Ja. Som i tidigare spel då i Saga Frontier inte i remake. Nej. Eh var en del av Red. Ja, ja, ja, han är en del av lite allmäld, Emilia också. Ja, Emilia och Red mästa dels, ja, har, ja. har mest med honom att göra i precis. sina sina stories. Jajamän. Eh, men sedan så kan du få med honom som vill med vilken av karaktärerna som helst förutom Ricky och eh T360G. Ja. För att han är ju också en del utav Magina som vi ska gå in på men sen också. Precis, precis. Eh, för då kan man få med sig honom där igenom. Ja. Sedan så har vi ju då equipment som man kan använda sig av. Och det finns lite olika saker att gå igenom där då. Då en har du Det finns väldigt ens massa saker. <laughs> men vi, vi går bara in på ytan lite granna. Det finns lite olika attacker som jag pratade om här då. Då finns det melee attacker som är med med knytnävarna. Nej ja, men det går ju under fighting. Precis. Och sedan så har vi sword som är svärdstekniker. Ja, Jiman. Och där har vi också en underkategori kan man säga som är katana. Ja, Jiman där du kan lära dig fyra tror jag specialattacker med som bara går att använda man kan tala om. Sedan så har vi guns som är skjutvapen. Ja men. Då har då är, men då finns det också en skillnad på de här vapnena för det finns också en subklass där som är heavy weapons. Det är ingen subklass det är en egen klass. Ja precis, det är en egen klass. För guns heter guns och de här heter inte ens heavy guns eller något, så de heter ja, heavy, heavy weapons. weapons. Ja men. Så vi har guns som är man kan säga skjutpistoler kan man säga det Ajman, på något mer, sätt. Ja, men Ja, pistoler Pist mer. Ja, mer, mer, mer pistoler åt det hållet. Och sen så har vi heavy weapons då som är mer kanoner, eh lasrar, missiler. Ja, ungefär det. Eh sen så har vi shields som är sköldar och de kan eh, blocka både fysiska attacker eller magiska attacker beroende på hur du hittar för häftiga <laughs> häftiga och då och då finns det alla som en en viss chans att du gör det. Att du blockar de attackerna. Ja. Och sedan så har vi även usable items som man kan sätta på det. Och det är så att du kan inte använda items i striden om du inte har dem i kvippare. Ja. Och där finns det också ett item som heter backpack som en av karaktärerna kan ha. Och backpack är då tillgång till alla items som du har i din backpack. Ja, som du har i ditt inventory. Precis. Och backpack är någonting som alla karaktärer börjar med. Ja. Ja. Så att alla som börjar spelet har backpacken som möjlighet att equippa för ja. att komma åt alla sina grejer från en gubbe. Precis, och då vill man ju, ifall man ska ha en backpack på någon så vill man ju ha det på den man tror kommer att överleva mest. Ja, oftast som är lite mer tankigare eller har lite mer HP eller är en riktig hajare på att dodga. Ja, precis. <laughs> Sedan efter det, det är nog alla saker som man kan equippa på, på vapenslott. Sen, för som du pratade om här förut så finns det Eh ett par slots där du kan sätta upp sätta in vapen och och abilities eller ehm usable items. Sen så har du några slots under dem som är bara för rustningar och såna saker. Jo. Och där har vi ett par olika grejer också där vi har ehm armor som är en ja men en rustning. Sen har vi clothing som är kläder. Eh och sedan har vi headgear, armgear och leggear och accessories som du kan ta mina där. Sen har vi även en special grej för robotar då som är parts. Ja. Du har du har robotdelar helt enkelt. Och sen har vi även suits. Precis, det är vad det jag tänkte komma till i slutet av den här full body armor. Ja. Eh det gör att du inte kan ta på dig headgear, arm gear, leg gear eller armor, men du kan fortfarande ha på dig clothing accessories. Ja, så oftast om du väljer en en suit då Eh då då tar du en suit och så tar du en clothing för att de oftast har så pass mycket extra armor så det blir värt det mm. och sen har du två stycken häftiga accessories, armband, halsband eller nåt ja. liknande. Ja. Och det är så du kan använda dem på olika sätt då. Och det, det återigen man får överväga väga fördelarna och nackdelarna och framförallt också vad det är du har med dig. Ja, jämna vad du har att tillgå. Så att hela tiden i det här spelet är det den här balansvågen mellan eh om jag om jag hittar någonting som ger mig väldigt mycket fördelar så ger det ger det oftast någon nackdel också. Så att det är Ja, precis. Blir, så nackdelen väldigt... är inte direkt att det står på itemet att du får minus eller något sånt där, dumt, utan nackdelen är att om du equippar den här så kommer du inte kunna equippa den här. Precis. Så man får det för de nackdelarna. Mm. Och sedan så är det sådana saker som man inte alltid spelar det inte superbra på att förklara vissa saker heller som eh att man behöver ha två stycken svärd på en svärdskarakter för att den ska kunna lära sig vissa tekniker som använder två svärd. Ja, men det går vi in på mer när vi kommer in på tekniker. Ja. Eh men det är ju de sakerna som vi har. Vi kanske ska gå in på tekniker med en gång där. Ja, absolut, absolut. Jag jag har ju lite koll på både tekniker och magi, vet du, för mm. jag tycker sånt är så häftigt och ja. speciellt i i Saga Frontier för att stats och och såna grejer. Ehm det är nog en ett av de spelen som har mest avancerad spelmekanik som jag har spelat när det kommer till såna här saker. Mm. Och jag har ändå spelat alltså Dungeon and Dragon baserade spel mm. och det här spelet har mer. Ja, jag skulle säga att det är ungefär det det, det ja, nej. Det är väldigt avancerat är det här. Ja, och vi kommer inte gå igenom alla stats, men som ett exempel då så har ju du HP, LP, VP, GP, mobility och defense. Mm. Det är grundstatsen. Mm. Förutom dem så har du jag tror det är en 25-30 till stats mm. som som som du ska tänka på. Ja. Yeah. Men så länge om du börjar spela så behöver du bara tänka på de grundstadsen jag räknade upp och det är de stadsen du även ser under en fight. Ja. Som du kan läsa. Det kan de andra stadsen kan du bara läsa från ditt inventory utanför strid. Så håller du koll på mainstadsen så är, så är du good to go. Ja. Det andra kommer med tiden ju med du spelare. Ja. Och lite snabbt då HP det är de flesta vet vad det innebär, det är din hälsa, health points, i yeah även. Och då kommer vi till HP och sen kommer vi till LP. Ja. Yeah. LP i detta spelet är dina life points. Precis. Det innebär att du har din HP i striden. När din HP går ner till 0 då faller din gubbe omkull och är inte död, den är unconscious. Precis. Och de fienden kan slå på en gubbe som är unconscious. Eh om varegodnor slår på en gubbe som är unconscious förlorar du NLP, en, mm. en life point. Yeah. När life point går ner till 0 då kan du inte återuppliva den här gubben under strid. Nej. När du kommer utanför striden så kan du besöka ett hotell eller du vet liknande sånt där istället då för att få tillbaka den gubben. Mm. Om det är din main karaktär som når 0 under LP under en strid så är det game over och du får använda din load game. Ja. Yeah. Så är det. Väldigt när vi ändå pratar Lordgame där ska jag bara lägga in snabbt. Ingen autosave i det här spelet. Noll. Mm. Du får komma ihåg och säga vad annars kommer du ångra dig. Mm. Nej, det, det är, är faktiskt en sak som jag ska säga där. Det finns i i remastern finns det en autosave hörr. Jag har ett på uppteckning nu. Jaha. Den är inte särskilt precis som vi säger här, som jag sa tidigare här. Det är inte särskilt uppenbart. Nä. Men om man går in på liksom load datan då finns det om man går upp ett steg som är gömt. Alltså ovanför quicksave. <laughs> Jaha. Aha. Där finns den autosave. Vad snyker. Eller hur? <laughs> det är ju jättesnyker. Jättesnyker. Eh men ja, tillbaka till det vi pratade om. Ja. Ja. Men det är lite lite grundläggande så där då på på main statsen. Ja. Och så går vi in på teknik. Det finns eh, väldigt mycket olika skills där mm. och du har två main kategorier. Du har teknik och du har magic. Ja. Det är de två main kategorierna. Ja. Under tekniks så har vi då svärd som vi har pratat om. Ja men. Guns. Ja. Fighting. Ja. Och dodge. Ja, precis. Dodge ja. är en egen kategori. Just det, så är det ja. Eh och då är det så att när vi kommer in på svärd för att du ska lära dig nya tekniker inom svärd så måste du använda svärdattacker under striden. Och då har du en liten chans att istället för den svärgtekniken du valde så gör han en ny attack. Och när han har gjort den attacken då har du lärt dig den. Ja, det det kallas för en glimmer i det här spelet. Ja, spiritet. precis, precis. Och det blir du ser du genom att det kommer en liten glödlampa över huvudet på honom. Ja. Och då lär han sig den nya grejen. Ja. Jättehäftigt. Och då kommer vi in på det här då att under kategorin svärdstekniker Där har du enhands svärdstekniker. Ja. Du har katana teknikerna. Ja. Och sen har du dual wielding tekniker. Ja. Dual wielding tekniker kan du endast lära dig om du har equippat två stycken svärd. Ja. Och det säger inte spelet någonstans. Inte denna gång. Det <håll> Så om du har en specifik gubbe som du känner att åh det här ska jag jag ska ha en svärdman genom spelet. Equippa den med minst två vapen. Se till att den har ett som är ett svärd och se till att den har en katana. Precis. Även om katanan är svagare än svärdet så är det fortfarande viktigt att ha katana för annars kan du inte lära dig de teknikerna. Precis. Men en katana och ett svärd är två svärd så du kan använda dualtekniker. Ja. Ja i men. Samma sak har vi nu när vi går in på Gans. Ja. Du har dual wielding attacker på guns också. Mm. -hmm. Så ska du verkligen ha en en en gunslinger så att säga, så här cool cowboy. Mm. Så vill du också ha två stycken guns equippade. Jajamän. Ja, men där har de ingen specialpistol som har sin egna teknikträ så, som en katana, utan där är det guns är guns helt enkelt. Precis. Så ha två. Vi går in på fighting och fighting då är unarmed. Det är dina dina knytnävar du använder och så länge du använder knytnävarna så kommer du till slut lära dig nya tekniker. Ja. Det finns en jättehäftig eh uh, fighting teknik i i Saga Frontier. Ja. Eh uh, som är hemlig. Ja. Den kommer du kommer aldrig se att du har lärt dig den. Nej. Utan den kallas för DSC. Dream Super Combo. Ja. Och det är så att när du lär dig suplex, bible crumble, giant swing och slide och väljer att ha dem ekvippade på samma gubbe när du är i strid så kommer du ha dream super combo som en valmöjlighet bland teknikerna också. Ja. Och den är wow när det, det kommer till attacker. Det är en superattack. Det är en av de få attackerna i spelet som kan nå upp till 20.000 i damage, ja. vilket är det 20.000 i damage när ni börjar spela det här spelet. Och om ni redan har börjat spela det här spelet så vet ni hur äckligt mycket 20.000 är. Ja. Det är, vi vi pratar om att one hita bossar. Ja. Så så så hemskt där va? Jajamän. Men det är svårt att få den kombon. Svårt att få kombon och sedan så för att komma upp i den skadan så är det också ganska svårt. Ja,ajamän. Det är mycket RNG och mycket gear precis. som krävs. Precis. Och sen har vi sin egna kategori dodge. Ja, precis. Och dodge är, kan du också lära dig precis som på alla de andra sätten då när du får glimmers. Jajamän. Så rätt vad det är när någon av dina partymedlemmar blir attackerad så kommer det komma upp en ehm lampa över huvudet och han gör någon häftig dodge. Yeah. Och det finns inte en dodge utan det finns en dodge för varje spellkategori. Yeah. Till exempel det finns en specifik dodge för för bullets. Yeah. Det finns en specifik dodge för vad heter de där beamattackerna som ja vi säger vi säger beam bara. Ja, det är ja som sagt det finns massa ja. olika dodges här beroende på vad det är du blir attackerad med. Ja. Yeah. Det ska också sägas då att varje av de här dodgerna lägger in sig i din skill-lista. Och skill-listan har du bara si och så många skills i. Ja, det är väl ändå 8-10 stycken. 8-10 stycken någonstans. Amen. En annan grej som är väldigt bra att vesa, vesa, veta med glimmering som det heter. Ja. Du kan endast lära dig en ny skill om du har en ledig plats. Om du har alla dina skill-slotts fulla finns det inte plats att lära sig en ny. Nej så att se alltid till att ha en eller två eh öppna. Prosen säger att man ska ha två för att det är i flera fighter man lär sig mer än en attack samtidigt. Ja. Så men jag jag jag är jag är mer noob. Jag köper en uppen. <laughs> ja, jag kör jag försöker faktiskt alltid med två just eftersom eh jag vill också lämna plats till om jag lär mig en skill så vill jag att det ska finnas plats för att kunna lära mig en dodge också. Ja, ja i men som sagt pros. <laughs> <laughs> ja. Jag vill jag vill inte mer vill kalla mig för pro än men eh sen har det en annan sån sak som är intressant med med eh, glimmers också. Det är att du kan styra lite granna om vad det är för glimmers du lär dig genom att använda attacker som tar mer VP än vanliga attacker. För du kan bara lära dig attacker som är på samma VP-nivå eller högre än den du har precis. attackerat med. Precis, weapon pointsen där. Det man använder istället för JP som man använder i magi då. Precis. Och det är ju då, precis som du säger om du gör en attack som är gratis, till exempel första attacken är ju alltid gratis. Ja. Då kan du lära dig allting som kostar mer än gratis. Ja. Men om du hittar en attack som kostar 5 VP, mm. då kommer du inte lära dig någonting som är under 5 VP, bara över 5 VP. Ja. Så har du lärt dig alla som är över och fortsätter använda den attacken så kommer du inte lära dig något nytt. Nej, precis. Eh Och jag tror att det högsta VP-kostnaden är 8. Eller något sant? Jag tror den är högre beroende oh, på vilken gubbe du använder. Så kan det vara. Ja. Ja. För även också så har du bero, beroende på hur många skills du equippar så får du över en bonus. Precis, du får en mastery kan man kalla det för. Ja, och har du mastery till exempel svärd, då kostar alla svärdattacker en mindre. Vilket gör att alla de ganska bra attackerna som kostar 1 kastar du nu gratis. Ja som ett exempel då. Exempelvis. Ja, just det. Precis. Ja, men det är klart att så är det ju så att det måste så att det blir ju 9 egentligen då som är de största attackerna där istället för 8 som jag trodde. Ja. Ja. Och sen har ju du det är ju samma sak med magidelen. Ja. Är du har du mastery i magi så är, blir de billigare också då. Ja, och det ser man när man är inne i den här skilllistan ser man det på en liten mätare längst upp eh, i högra hörnet där där du går från eh en blå bar går utifrån eh, milisidan och en en röd bar går utifrån magisidan kan man säga. Ja, i men och i mitten av de här barsen så har du en krona. Mm. Och när du har mastery så börjar den kronan lysa. Ja, precis. Helt enkelt. Innan det så är det bara en skugga. Ja, precis. Den är bara grå. Så att det är väldigt tydligt att se där att okej, okay, nu är jag uppe i mastery och du kan vara uppe i mastery och fortfarande har slott lediga för att lära dig nya saker. Ja. Viktigt och viktigt att veta. Precis, precis. Så att det är så så går det till. Ja, och det är då teknikerna. Ja, och vi har, som sagt, nu har vi gått igenom ganska ordentligt vad teknikerna innebär. Ja. Nu går vi in på den krongliga delen. Ja, nu går vi in på magierna. Ja. Och och som ni vet då, det var ju fyra kategorier av tekniker. Ja. Då är det så att i magierna så har du fem kategorier av magier med två magityper i varje och varje magityp har massa spells i sig. Ja. Ja. Så om vi börjar så har vi Majory. Ja. Vilket är Realm och Mystic magierna. Ja. Sen går vi vidare till Jinnojang, mm -hmm. vilket är Light och Dark magierna. Ja. Sen går vi vidare till Symbol. Ja. Vilket är Arcane och Rune. Ja. Yeah. Sen går vi vidare till spiritual. Där har vi mind och evil. Ja. Yeah. Sen går vi vidare till place. Där har vi time och space. Sen går vi vidare till rare. <laughs> Där har vi mirage och life. Ja. Ja, jämnt. Det är de de de olika magityperna. Ja. Yeah. Och inte nog med det. Du Nej. du har någonting som kallas the gift. Ja. Yeah. Ja, och det är o oh, o oh, oh, när det kommer till magier. Ja. Så här, så här ligger det till. Om vi tar light och dark för ett enkelt exempel. Ja. Eh, du kan köpa majoriteten av grundmagier i spelet ja. till vil, nästan vilken gubbe du vill. Ja. Så om du åker till ett ställe, stället har light och dark magi. Mm. De de finns på samma ställe. Ja men. Då kan du köpa fyra lightmagier, du kan köpa fyra darkmagier. Mm. Än använder du de här magierna kan du inte lära dig någonting nytt. Du kan endast använda de magierna du har köpt. Precis. Sen finns det specialquest/utmaningar som som i sin tur när du har klarat dem ger dig the gift. Och alla magier har sin respektive utmaning. Ja. Och när du har klarat utmaningen Till exempel till Light som är en väldigt trevlig och rolig eh, labyrint med eh, li, li, lite pussel med speglar och och olika ljus och så du ska rikta. Jag jag har alltid uppskattat den labyrinten. Mm. När du har gjort den då får du alla karaktärer som var med dig och gjorde den Light labyrinten då får The Gift of Light. Och om du då använder någon av de här fyra spelsen som du har köpt Då har du möjlighet att lära dig spells som inte går att köpa. Precis. Men endast när du har the gift. Precis. Annars kan du bara använda utan att lära dig. Ja, och om vi ska gå vidare ännu mer i djupet av det här då, när du har lärt dig, när du har fått the gift of light, då kan du inte få the gift of dark. Precis, för att all, alla de här två två magierna i kategorierna mm. kan inte läras av samma karaktär för att de är motpoler. Precis. Om man säger så, light och dark, ja. motsatser. Precis. Jinyang ja. som som som vi tog upp som exempel. Det är därför precis. som det är därför som ljus och mörker Magina är så bra att prata om för att förstå systemet. Ja. För att det är lätt att jobba runt liksom. Om jag säger realm och mystik, då då förstår inte alla eh, vad, vad är det motpoler? Nej, varför precis. det? Light och dark. Det det går att förknippa. Precis. Det är mycket enklare. Ja. Så så i alla fall, har du lärt dig light men karaktär så kan du inte sedan gå och lära dig dark. Nej. Utan då, då har du gett upp det. Ja. Och du får inte välja vilka karaktärer som går in i till exempel den här light utmaningen, Nej. utan alla som inte har en dark magi mm. går in i den och får giften. Ja. Precis. Så för att komma runt det här så finns det ett litet knep. Ja. Yeah. Säg nu då att du har fem karaktärer. Ja. Yeah. Du vill att tre av dem ska vara eh uh, nej, säg två av dem ska vara dark. Ja. Yeah. Då gör du så att då går du till dark stället. Ja. Yeah. Du köper en dark magi per person du vill ska ha dark. Ja. Yeah. Och och equipar dem. Ja. Yeah. Då har de var sin dark magi. Sen går du vidare till light utmaningen. Då kommer de säga att de här karaktärerna är inte välkomna in för att de har redan dark magi. Mm. Och i sin tur eftersom de inte går in i labyrinten så får ju inte de the gift of light. Nej. Utan det får ju de andra tre du har kvar. Så Precis. de tre får själva klara utmaningen utan de här två eh extra gubbarna och du har även strider i såna här utmaningar oh ja. Oh ja. så att man har det i tanke också. Ja. Så kommer de ut och så har de the gift och så går du vidare till till exempel Shadow utmaningen ja. och så aktiverar du den då är det bara de två gubbarna som är kvar som går in för att de andra har lärt sig light så de får stanna utanför. Ja. Så så funkar varje av de här fem kategorierna. Ja. Och sen kan vi göra det ännu mer avancerat. Ja, hemma. För att jag räknade ju upp massa kategorier, det innebär inte att du bara kan springa och lära dig de här grejerna. Som till exempel har du några uh, lite mer end game uh, magier? Ja. Då har vi Place och eh uh, måste jag tänka här. Ja, vi tar Place som ett exempel bara. Ja. Det, det det det är nog för att inte inte gå allt för out there. Ja. För att du önskar få tillgång till att få försöka med time eller space magic uh, utmaningarna mm. så måste du först ha klara att antingen light eller dark i Jinoyan. Ja. Och en av symbols arcane eller rune. Ja. Så du måste ha en light eller dark, en arcane eller rune. Ja. Sen är du tillräckligt duktig inom magi för att få gå vidare till Time eller Space ja. och du kan även där då inte få båda. Nej. Nej. Och sen har vi ännu mer krångligheter för att alla de här magierna existerar i spelet men alla de här magierna kan inte alla få. Nej. Som ett exempel så så en av mina <går> filosofiska favoriter men jag tycker det är en väldigt rolig eh kategori. Ja. Det är evil. Ja. Och och det är inte att förknippa med dark. Nej. Evil finns en karaktär i hela spelet som använder. Mm. Och det är Sosma som är lite speciell för att få tag i också. Men när du när när du har rekryterat Sossma så har Sossma redan det gift av Evil. Precis. Så så där där har där har du en Evil magiker. Och sen nämnde jag även Life som ingår i rare kategorin. Ja. Yeah. Den enda karaktären i hela spelet som kan lära sig den här är Blue. Ja. Yeah. Han har en möjlighet under storyn att lära sig det här. Gör du fel så lär han sig det inte. Nej. Så det, det finns massa sådana hämtka saker. Precis. Men magierna är väldigt utstuderade och roliga. Och som jag sa Gin och Young, Light och Dark de har varsin labyrint så att säga. Klarar du dans så har du fått The Gift. Yeah. Går du vidare på lite mer avancerat då som symbolmagierna mm. Arcane och Rune yeah. då har du Fyra runor, fyra kort. Arcane är är vad heter det? Tarotkort. Tarotkort, ja precis. Mm. Och då har du en challenge per kort, per runa. Ja. Mm. Och du måste klara dem alla för att få the gift i slutet då. Mm. Och även där är det samma sak. Lär du dig Arcane kan du inte lära dig runmagi så vill du ha både Arcane och run blandat i ditt party. Köp arcane-magi. Kvitta om det är skräp eller inte. Bara köp de billigaste. Equipa på dem du vill ha det på. Och gör samma sak med run-magin. Då har du säkrat att det inte blir fel. Ja. Och då tänker man, men hur ska jag veta om jag vill ha arcane eller run i början? Ja. Och det enkla svaret på det är att det vet du inte. Nej. Du får, du du får testa med dina din första karaktär och tyckte du Arcane var tråkigt då kanske du ska testa Rune med din andra karaktär. Precis. <laughs> eh, det ska ju också sägas att eh när vi ändå pratar om magierna här att eh Arcane är Arcanes utmaningar är anningen snällare än ja, Runorna. Mycket snällare. Eh just för att där har du inga hemska överraskningar som kan göra som som gör som gör att du kan fastna där du kan låsa hela spelet så du är försvagad. Precis. Eh <laughs> äh, alternativt att du får gå på runt på samma sätt och, och, och grinda och grinda och grinda och grinda tills ja, du kan komma ut ifrån det sättet. Ja, jämman. Ja, jämman du kan bli som sagt. Det är, det är bara en liten varning ifall man vill börja med rune magi. Se till att vara lite starkare än vad du tror att du behöver vara. Ja, men det rekommenderar jag till Arcane också. Det, jo jo, det kommer man göra, men där finns det som sagt ingenting som gör att du låser dig själv i spelet riktigt. För det är för du väljer att åka till de olika ställena. Ja, precis, precis. Ja. Och de flesta av de ställena kan du faktiskt lämna. Ja. Precis. Det finns ju faktiskt runstenen du inte kan lämna. Precis, det är lite så jag tänker. <laughs> ja, ja, du var helt rätt. Så det är väl egentligen vad ska ska vi kalla det här grundmekaniken av spelet? Ja, ja eh som sagt det finns jättemycket mer saker att fördjupa sig i det här. Det här spelet. är grunden av grunden. Precis. <laughs> det här är grunden av grunden och vi har ju suttit och pratat om grunden av grunden i i 45 minuter nu. Ja, i män. Ja, i män. Så ni förstår att det här är ett väldigt väldigt djupt spel. När vi För var För att det var ett spel från 1998 <laughs> så är det här så otroligt utvecklat. Åh oh, ja. Och det räcker ju inte med de här att man har sju äh, sju äh eh olika hjältar för att börja med som är väl mainkaraktärer. Den har ju också en jättemassa subkaraktärer. Precis, du jag tror det är upp mot en 40 subkaraktärer mm. i det här spelet. Och du kan rekrytera allt som allt inklusive din uh, mainkaraktär 15 stycken. Precis. Så det finns när du har rekryterat 15 stycken kan du inte byta ut någon. Nej, men nu kan man det. Kan I i remastern kan man. Men det. vad ja. Såg jag såg jag igår när jag gjorde lite research. Jaha. För då får du när du går in i switch delen på menyn Aha. när du ändrar plats på ditt party och sådana saker. Då kan du se en ny rad längst ut där själva menyraden är i alla fall där det står other över istället för party 1 2 3. Jaha. Och där hamnar alla som som du rekryterar efter de här 15 första då så att re remaster. och här har jag varit försiktig med vad jag rekryterar. Samma här. Samhället. Gud, vad ja, ja, men de har gjort vissa saker mycket enklare och jag ja. jag är jag är glad över de sakerna. Jag är väldigt för att man gör det här spelet enklare för att eh, som vi kommer komma in på lite lite senare här så är det väldigt många saker i det här spelet som är <laughs> lite bullshit, <laughs> lite bullshit. Det är ett väldigt väldigt svårt spel. Det är det. Det är det. Det är ett väldigt invecklat spel och grejen är att eh, Fastän vi säger att det är svårt och invecklat, ta det inte för hårt, Nej. testa spelet ja. för att det är ett av de absolut bästa JRPG jag har spelat. Jag spelade det här spelet första gången, klarade det här spelet första gången utan att faktiskt kunna allting om de här grejerna som vi sitter och går igenom nu. För att vi hade inte det i tanken när vi var så små när vi spelade det här Nej. spelet utan vi bara körde och det gick ändå. Ja ja, det är det där. Alltså spelet spelet i sig är även fast det är väldigt invecklat så är som sagt de förklarar inte alla de här sakerna men det är för att de behöver inte nödvändigtvis förklaras. Det är bara för att du om du ska få ut allt som spelet kan ge dig det ses. Så så så så vill du ju lära dig de här sakerna. Det är där, framförallt därför som det också känns bra att det finns många olika karaktärer för varje gång du spelar med en ny karaktär så lär har du lärt dig hela tiden. Ja, jemän. Sen när du har ja, spelat amen. igenom alla alla sju karaktärer så har du lärt dig mycket mycket mycket mer utav spelet än vad du kunde första gången du spelade. Ja. Och en sak som även då gjorde att Japan inte släppte det till Europa mm. är deras speciella system som de kallar free scenario system. Ja. Vilket gör att spelet är väldigt uh, non-linear. Ja. Det det är inte så himla linjärt utan istället så blir du egentligen utkastad i den här världen och så får du göra precis vad du vill. Du får resa vart du vill, du får rekrytera nästan var du vill, lära dig dina magier och sånt där och sen nästan tillgå till endgame bossen. Ja. Det det, det är det i princip du har en kort linjär början, du har en kort linjär slut. Allting mellan dig i princip upp till vad du gör. Ja. Men majoriteten av gubbar. Sen har du avstickare som Red, Emilia. Mm. De två till exempel har lite mer story ja. än än de andra. Ascellus har mer story och Blue har mer story. Ja. Men Ascellus och Blue är mycket, känns ändå friare, friare. Ja. än vad både Red och Emilia, Emilia gör. Emilia. Så och det det har de märkt att västvärden är inte lika mycket för det här att jag ska bestämma själv vad jag ska göra just nu. Nej, inte inte då i alla fall. Nej. Nu nu är vi ju med open world och andra såna saker så har vi ju kommit i en mycket mer samma ja, sätt att säga men i västvärlden också. Back in the day så precis. var redan Japans spelare på den nivån medans ja. vi fortfarande ville ha lite mer linjärt. Ja vilket också har varit att vi inte har gjort att vi inte har fått så mycket av spelen. Vi borde ha fort. Precis. <laughs> men som sagt så bli inte rädda för det för att ni inte vet vad ni ska göra om ni bara utforskar, spelar och och har roligt, leta magier, leta vapen, hitta tekniker och så där så kommer ni till slut snubbla på era uppdrag. Ja. Ja, men så är det eh speciellt eh, soma selus. <laughs> ja, det har ja, absolut. Kom vi kommer komma lite sen också. Så det nu, nu är jag nöjd med grunden. Ja, nu är nu är med grunden. Ja, för den här gången. För den här gången ska vi gå in på två karaktärer här nu då. Vi ja. har ju faktiskt spelat eh två karaktärer. Var sin karaktär. Gå vi in och prata. Precis. Om. Du har ju spelat Ascelus och jag ja. har spe fortsatt spela Ricky. Ja, precis. Helt enkelt. Och det ska också sägas då att båda av oss har också spelat de andra två karaktärerna. Ja. Så vi har spelat lite med varandra även fast jag har spelat eh på våra våra håll kan man säga. Ja, i man. Jag har testat in Ascelus, jag i inte lika långt in som Ultrafail. Nej. Ultrafail har testat Ricky. Han är inte lika långt in som mig. Precis. Både jag och nej. Ja, då hoppar vi in i att prata lite mer om de här karaktärerna som vi pratar om. Ja, som vi har faktiskt har spelat lite nu i remastern. Precis. Och jag börjar med att prata lite om Ricky. Ja, precis. Det började ja. faktiskt spela tillsammans. Precis, vi började ju streama det och tog oss till ett ställe som kallas för Tänser. Ja, precis. Och Cloth dog mot bossen där lite ja. pinsamt. Ja, precis. Eh <laughs> uh, och det är inte konstigt att man gör det om man inte inte är beredd på att han kommer för han är tuffare än vad man tror. Ja. Men är man beredd så går det ganska bra och och spöran. Eh mm. uh, jag gjorde ju faktiskt så att jag började efter streamen en helt ny save. Ja ja, gjorde jag. Ja. Och när när jag kom till Tanser igen med mina egna eh mm. uh, gubbar då ja. så tog jag han nästan som en vanlig fiende. Ja. Så så stor skillnad var det. Ja. Men eh, när jag började spela på Seven Virre någon hade från streamen ja. så kom mer och mer minnen tillbaka på varför har jag inte gjort det här? Ja. Och jag började störa mig på det så pass mycket att nej jag jag kan inte jag måste göra de här grejerna. Mm. Så jag gjorde en ny <laughs> ny sägen på ja. grund av det. Ja ja men. Ja. Eh men i alla fall Ricky han är en Lumox vilket är en sorts ras av monster? Ja. Helt enkelt. Han kommer från världen mar mar eh Margamel. Marg Margamell. Nej. Margmell. Det är Marg inget A där. Det är vilket gör att jag alltid har problem och säga det för jag vill säga Margamell nästan som att man säger Gargamell. Ja, precis, precis. Men det är fel. Det är Margmell. Margmell. <laughs> Marg Marg ah, Okej. Okay. Eh som är en plats fylld av massa olika sorters monster. Ja faktiskt helt enkel. Det är en fridfull och trevlig värld. Mm. Det är så att Rikkis hemvärd eh Margmell håller på och dö. Ja. En gång i tiden så var Margmell full av grönska och oliv, nu är det mest eh, ödemark och öken och såna här saker. Allting är på väg att dö. Hela världen är på väg att försvinna. Ja. Eh Ricky får eh, träffar The Elder. Mm. Och får av The Elder veta att världen är på väg att dö. Eh, du kan rädda eh våran värld genom att samla de legendariska ringarna. Och mm. och med hjälp av kraften från de åtta ringarna så kan du rädda hemvärlden. Ja. Yeah. Så så när när när du får veta detta av de äldre så får du även de första av de här åtta ringarna, The Guardian Ring. Ja. Yeah. Efter detta så öppnas en portal och du lämnar din hemvärd och reser vidare till Scrap. Ja. Så som damvärden så fint heter. Ja, jamen. Scrap, det är ett fint namn. Men ja. det det är en en skrothög. Ja. Så så det är ju helt korrekt namn. Jamen. Och här kommer du hitta dina första partimedlemmar. Ja. Helt enkelt och till skillnad från många andra så i Rykkes plot och story så måste du ha med dig de här personerna. Ja, för att komma vidare ja. <laughs> helt enkelt. Eh uh, och och de du får är Meiling, T260, Gen och Loot. Mm. Och nu ska det sägas då att att Loot och T260 är ju också med andra main karaktärer som du får med dig i det här partyt. Jajamän, precis. Och det är också lite roligare för vi brukar ju nämna två T260 som T260G. Ja. Det är för att T260G heter han i sin story. Ja. Men i alla andra när du plockar upp honom som en uh, Sido karaktär så heter han inte det där G:et på slutet. Nej. Och det finns en anledning, men det får ni veta om ni spelar hans plott. Precis. Ja, i man. Så det det säger inte vi just nu. Nej. I alla fall, de får du med dig och börja med för att eh du får reda på att där i scrap finns eh där förstar ingen du är ute efter och hämta då. Ja. Och sen när du har gjort de här grejerna i scrap hämtat det här folket, hämtat den här ringen. Det är nu spelet blir väldigt fritt för Ricky. Ja. Det är nu det kommer till ickelinjärt igen då. Ja. För nu får du välja helt och hållet vart du vill åka vidare. Vad vilken ring du vill gå på näst? Vill du ens gå och hämta en ring eller vill du satsa på att hämta magier? Vill du leta nya karaktärer? Som sagt, här öppnas spelet helt och hållet. Ja. Och när du är ny med alla de här grejerna och du börjar att samla de andra ringarna som är alltså de är väldigt lätta att ta. Det det är ja. inget större problem att plocka alla ringarna. Problem, problemet kommer det sista mm. när du ska ta dig tillbaka till eh uh, Nu ska vi säga Margmell. Ja. ja, jag försökte säga det rätta den här gången. Eh, <laughs> uh, när du ska tillbaka dit, för att ta dig tillbaka dit så måste du slåss mot uh, en uh, en av dan här världens mäktigaste varelser. Ja. Virgil, The Ringlord/Timelord. Ja. Är även den här killen du kommer fightas mot om du vill ha time magi med andra karaktärer. Ja. Det är han som har gett han har uppfunnit den här magin. Ja. Så mäktig är han. Mm. Och jag ska spoilera den här striden för att den här striden är inte som någon annans strid. Nej. Den här, vi pratar om den här mäktigaste varelsen i hela spelet, det är ingenting du har en suck mot. Nej. Det är så enkelt är det? Ja. Så när du går in i en bossfight mot honom så handlar det inte om att döda honom utan istället handlar det om att du måste imponera på honom ja. så att han låter dig leva ja. snarare än att du dödar honom. Precis. Och för att imponera på honom så innebär det inte att du ska kasta häftiga attacker Nej. utan alla de här teknikerna och magierna och allting vi gick igenom i början kan göra combos. Ja, det glömde vi prata om. Ja, det är, jag kom på det nu när jag sitter här och berättar detta då. Ja. Och combos är helt enkelt att två gubbar gör sina attacker ihop ja. mot samma fiende. Ja. Och du kan ha två combos, tre combos, fyra combos och fem combos. Ja. När du slåss mot Virgil så imponeras han av när du gör combos. Mm. Och du behöver samla ihop 10 poäng. I den här striden. Ja. Och du får poäng beroende på hur många personer som är med i kombon. Ja. Och det är ingen hundra procent garanti att kombon görs. Nej. Men det finns en procentiell chans att han görs. Ja. Så att det du får försöka göra är att göra så häftiga kombinationer du kan innan han utplanar dig. Ja. Tar du för många försök på dig så hans attacker blir bara starkare och starkare och starkare. Och till slut så one-hittar han hela partiet. Ja. Så... Det är lite bullshit över den striden. Lite. Ja. Och när du då har gjort det. Då kommer du hem till. Marg Mell. Marg Mell. Och får möta slutbossen. Mm. Som är. Eh, det enda svåra i Rickys. <laughs> ja. I Rickys story. Ja. Och den är verkligen svår. Jo det är verkligen så här liksom. Du, du breezar igenom hela storyn. Och sen så kommer du till sista bossen. Och klot dör för att. Den är så mycket svårare än någonting de har tidigare. I... Ja. Ja, bortsett från Virgil då. Precis, precis. Och grejen är en viktig grej att tänka på under Rickys uh, story mm. är att du åter bland annat får Meg igen i början som vi pratade om. Ja. Gen är spelets bästa Sveddmans karaktär. Ja, helt enkelt. Han är klassad som det. Det finns andra bra karaktärer för svärd också, mm. fast det finns ingen som någonsin blir lika bra som Gen. Vilket också har en sin förklaring i spelet. Ja, det finns story bakom det också. Ja, jajamän. Så han är ju väldigt bra att ha med och ha kvar i sitt main party. Ja. Är ju ett litet häftigt tips och där. Jajamän. Eh, vad får du mer? Det var ett annat tips jag tänkte på som jag helt glömde av. Det bara försvann från från mitt huvud lika fort som det kom in. Okej. Okay. Eh uh, Ja. Mailing kanske? Nej, det vill jag inte säga. Ja, nej, nej. Det tycker jag att folk ska få upptäcka själva. Ja, okej. Okay. Ja. Så <laughs> om jag säger så. Ja, men så ja. säger vi. Ja. Det det finns något speciellt med Mailing. Mer än så säger vi inte om det. Nej. nej. Det är bra. <laughs> men Mailing är en av spelets bästa light magiker användare. Ja. Kan vi lägga in också? Väldigt trevligt att veta. Ja. Eh men du träffar på väldigt mycket intressanta karaktärer under Rickys plott som du du får andra val på vissa av dem än vad du får med de andra. Mm. Och du har även gubbar som inte vill ha med monster och göra, vilket gör att de kan inte bli rekryterare, men de kan bli rekryterare med precis vilken annan gubbe som helst. Ja. Den annat mino ultra favorit magiker Rogue. Ja. Han vill inte ha med monster att göra överhuvudtaget så när du försöker prata med honom teleporterar han sig bort. Ja. Han bara drar. Ja, ja men han bara tycker att han är inte är intresserad av dig. För det första du gör det är att börja prata om dina ringar och han bara fucket, nu drar jag. <laughs> han är bara intresserad av magi. Ja, endast intresserad av magi. Ja. Jag vill inte Jag vill inte go in på för mycket i storyn för att det är ju så kul att de har åtta olika stories och och det är kul om man får upptäcka dem själv. Mm. Men jag vill ändå säga att innan du ger dig på Virgil. Ja. För när du har klarat Virgil kommer du automatiskt till din hemvärd. När ja. du kommer till din hemvärd så är det kan du inte komma därifrån. Nej utan det and game och det du har det ska du klara sista bossen med. Mm. Så går du dit för tidigt så kör du på storstryck. Ja. Gör en en en hard save innan du går in och slåss mot Virgil i Mossbergburg. Ja. Så att du kan ångra dig det är ett väldigt väldigt bra tips faktiskt. Ja, för att eh, både jag Ultrafield sprang igenom Ricky's story, gick raka vägen till eh, Morgmel och fick stor stryk av slutbossen och kom på att vi kommer nog inte klara det här. Nej, och sedan så är det så också att eh jag har inte orkat eh, ta mig an den utmaningen igen för jag vet att jag måste ta mig ta mig förbi Virgil igen. Det måste ju jag också men innan jag gör det så har jag nu bestämt mig att jag ska ta massa extra grejer. Ja. Jag behöver inte göra det men jag känner för det. Ja. Det, det är det roligt. Så just nu så sitter ju jag fast i eh, vad kartu? Ja, ja. Ah. Yeah. Eh för jag gjorde en tabbe. Okej. Okay. Eh vad kartu är ett ställe där du är på uppdrag med Arcane Magin mm. för att hämta svärdkortet. Ja. Eh för att få svärdkortet så måste du göra en kombination av tre figurer. Mm. Gör du fel kombination så får du en svår fiende strid. Eh mm. jag har gjort lite saker medans jag har varit där så att min LP, de här life pointsen är nere på 1 när jag oh. går in i den här fighten. Det finns fiender i den här fighten som dels kan one-hitta min main hjälte mm. och det finns även de som inte slår på din HP utan direkt, direkt slår slå på, på din life point ja. vilket gör att jag får insta game over. <laughs> ja. Så jag har satt mig i en lite lite av en svår knipa. Ja. Jag har två alternativ. Ja. Antingen laddar jag min hard save som jag gjorde innan jag reste dit mm. för jag gör alltid en hard save i ja. i Saga Frontier ja. innan jag gör något nytt. Ja. Eller så försöker jag springa ut, dodgea fiender och grejer och skita i kortet och gå tillbaka efter att jag har fått upp min uh, LP:n. Mm. Eller så ger jag mig förn på att jag kan köra det här då försöker. Jo, det är ju så får man rätt kombination med en gång så behöver du inte sloss. Nej, men jag så. kommer inte ihåg hur man får kombinationen. Du ska trycka ner ljudet då tror jag. Ja, jo tack jag har försökt ja, jag vet. Jag har försökt trycka på det ljudet. Ja. Så många gånger. Ja. Du ska trycka det ljudet kommer nähä. Jo. Vi vetlar jag med. Ja, men Gemma säger det till och med till dig. Stäng ögonen. Listen to your I'm I's mind's eye eller någonting du sånt. Du kan stänga ögonen. Ja, så där sitter jag just nu. Ja, jävel, jävel. Jag ser ser det dilemmat. Jag eh, höll också på fast när i Mösjöbörje borde ju faktiskt. Nej, inte Mösjöbörje. Nej, det är vacanten. Just av just av samma anledning att det finns vissa fiender där som attackerar LP:n. Ja, jävel. Och det är det jättehemsk när det... när du möter såna fiender för de kvittar ju mycket HP du har ja. och de slår direkt på ditt liv. Precis. Det är ja, jättehemskt. Och attackerar de då bara din mainhälte så? Ja. Eh, sedan då. Ja, eh, det finns lite tips och tricks, men jag ska ta de tips och tricksen lite senare. Mm. Men jag tänkte berätta om vad jag har för main party mm. just nu. Sånt är ju alltid lite roligt eftersom det finns så många olika att välja bland. Precis. Jag har Ricky självklart. Main-hjälten måste ha med mig. Ja. Yep. Sen har jag T-260. Ja. Yep. Och eftersom jag har T-260 med mig som är en robot. Ja. Yep. Så finns det även en uh, lite medic-robot. Du kan få med dig så länge du har en annan robot med dig. Just det. Den heter Engineer Car. Ja. Yeah. Så den har jag med mig också. Jag har Loot med mig. Mm. Och jag har gen med mig. Ja. Yeah. Det är mitt party. Ricky går jag ju självklart som monster. Jag blir jätteirriterad för att ehm um, jag försöker få en viss kombination av en viss mängd skills yeah. som gör att jag blir ett specifikt monster för att bli riktigt mäktig. Ja. Yeah. Jag får inte de attackerna hur jag än vrider och vänder på det. <laughs> och När jag väl får en som jag känner att okej, okay, jo, men jag skulle kunna behålla det här för att han är ganska stark. Ja. Mm. Så möter jag en fiende som jag vet har möjligheten att ge mig en grej när jag behöver. Ja. Oh. Så slukar jag den fienden så får jag fel grej och får ett mycket svagare monster. Ja. Så jag jag jag ja. Jag förstår ju för mig själv efter varje monster fight. Jo men det är ju det är ju så. Man vill ju man vill ju ha den där. Man vill ju ha den där ultimata, liksom, ultimata... monstret. Nej men. <laughs> ja, så jag försöker ju få honom starkare genom sätten jag kan, RNG. Ja. Eh ja. T260 går jag då som lyssna nu. Svärd. Och Jaha. och have he weapon. Ja. Eh det är så att Robotar kan ju inte lära sig några skills Nej. eller tekniker Nej. vet du där. Skills kan ju någon lära sig robot skills. Ja. Men men de kan ju inte lära sig några tekniker. Nej. Så de flesta kör ju inte med svärd på en robot. Men robotar har ju sin egna teknikkategori som bara är till för dem. Eh och i dem så kan du om du slukar tillräckligt rätt och tillräckligt många robotar lära dig combat mastery. Aha. Då är en passiv så det är ingenting du behöver kasta. Nej. Ökar attack på svärd. Aha. Ja. Sen kan du även lära dig Maxwell program. Autofyller på din weapon point, WP under fight, under battle. Okej. Okay. Du använder ju inte WP eftersom du inte har några WP attacker. Nej. Så varför har man den? Ja. Jo för att du kan även lära dig Multi slash 5 VP hacken slash attack Och han slår Jag skojar inte fan över 10 gånger I rad med Oj, den attacken Jesus. Så om du kombinerar de tre Jag tror inte jag slår Under 2.500 när jag använder den attacken Uff det gick också är väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Jag tror man inte om en gammal robot men Nej. svärd inte fel. Nej, verkligen. Och sen går jag med ett heavy weapon på någon också då. Ja, bara för att det är det, det är bra att ha. Det är bra att ha som en backup. <laughs> och engineer kar har jag två olika heavy weapon på. Mm. Loot går jag som light magiker och svärd. Aha. Du kör en kombination där. Jajamän. Okej. Okay. Det är ju så att eh Jag skulle ju rekommendera för de flesta nya spelare att alltid ha en light magiker med sig för att du har healing magier där. Ja. Och det är det är viktigt att ha healing i det, i det här ja, spelet. Jo ja. Oh, ja. Och inte nog med det utan en av endgames skillsen i light magin är light sword. Ja. Eller light blade, jag kommer inte ihåg vad den heter. Ja men något sånt. Det gör att du samordnar ett av de bästa svärden i spelet. Ja. Det det är precis som vi pratade om Havmystik i början mm. att de måste ta en runda för att bli en mystik. Ja. Här om du kastar lightsord så så får du svärdet och nästa runda kan du använda det. Ja. Och har du då en en karaktär som är duktig på både lightmagi och svärd mm. så blir det en väldigt elak combo. Ja verkligen. Ja. Och sen då har jag Gen för Gen är min sen första gången jag spelar det här spelet absoluta favoritkaraktär. Mm. Han är en eh, odrägligt fyllo. Ja. Även han är. Ja. Men han som de förklarar i spelet, han är en så duktig svärdman att han skär av ett rep med ett rostigt rör. Ja. <laughs> så det I, i en liksom swing så bara. Ja. Så det han är wow. Ja. <laughs> så det är partyt jag kör. Det är partyt du kör. Ja. Yeah. Ja, jajamän. Kan säkert ändras. Kan det säkert. Gör. Det brukar kunna göra det ibland. Eh, men ska jag gå in på Ascellus lite grann då? Det tycker jag verkligen. Ja, Ascellus är ju som jag pratade om tidigare då en en en människa/mystik, en halvmystik. Och det är så att hon vaknar upp i ett mystiskt land som hon inte känner igen sig i och det sista hon kommer ihåg är eh uh, hästar som kommer springandes mot henne. Ja precis. Och eh uh, hon vaknar upp och det, allting är jättekonstigt och annorlunda och hon går runt i den här världen och undrar vart är jag liksom. Och till slut så vill, vill även när uh, du bara lägga in mm. där att en sak som gör henne ännu mer fundersam och förvirrad är ju att hon kommer ju från början från en av världarna som har mycket högre teknologi. Ja. Det här är den världen hon är i och vaknar upp i är ju mer medeltidsaktig. Ja, precis. Och återigen det här med som vi pratade om att Mystix gärna är lite mer vampyriga liksom. Ja, i man. Som man tänker sig ett ett klassiskt vampyreslott. Precis. Eh, så där staplar hon runt och undrar vad lite var hon är och sedan så kommer hon till ett rum fullt med rosor. Och där bland de vita rosorna så blir hon stäbbal i ryggen. Ja och man ser att hon har ett, har lila blod. Ja precis, det flyter hon hon ramlar ju över de här vita blommorna och det bildas en en pöl av lila blod runt henne. Ja, men ändå så överlevde hon. Ja, på något sätt. Och eh man får strax reda på då att eh hon har blivit utvald att eh, vara reinkarnationen utav en en gammal eh uh, mystisk ledare. Och den här eh uh, mystikledaren då eh uh, det har inte det har inte riktigt blivit rätt på något sätt så att det, nu är hon halv människa och halv mystisk någonting någonting som man inte riktigt har sett för. Och eh uh, hon får till slut träffas träffa mystik overlorden Or Orlog som uh, basically säger till henne att nu är du här och är min prinsessa min nya fru min nya fru Taff Tiris <laughs> typ <laughs> eh och det tycker man ju då självklart inte att så så här får vi inte så här, så här ska det inte vara. Så man försöker ta sig därifrån. Ja, från det här eh eh platsen som man som man är då som heter Fascinaturu. Fascinaturu fascinationer. <laughs> De ja. har så många sv svår <laughs> uttalade namn. Ja, ja. fascinationer i alla fall är är själva platsen man är på och det det är det att flyr ifrån. Eh och när man flyr därifrån så eh, kunde man i originalet bara göra det på ett sätt. Precis och nu kommer vi in på det som vi pratade om tidigare med saker som fanns i spelet eller som de tänkt lägga in i spelet men av någon anledning inte gjorde ja. som de nu har lagt in så i remaster nu så finns det tre olika sätt att rymma från från den här platsen. Precis. Och eh de eh, sätten är inte alltid helt uppenbara. Det här det här är en ganska förvirrande början. Ja eh för man behöver göra vissa saker i en viss ordning för att eh man ska ta sig ur det det är liksom det är som en loop. Ja. hela tiden, runt och runt runt, du får slåss mot boss, du får slåss mot monster och sen så ska du bli tränad och sen så så att du, du liksom spelet är liksom lite till för att simulera känslan av att vara fast i den här världen och mystix lever ju otroligt länge eller för jo. alltid så att bara känslan av att vara fast i samma värld och aldrig komma därifrån och men till slut så när du gör vissa speciella saker så kommer det en öppning så kommer en öppning för dig att fly och du flyr och när du flyr så hamnar du i eh, inte i hubben Korrong som alla andra hamnar i nästan utan det du hamnar är i Ofmi O i of me så märker du du tar med dig en annan person också som heter White Rose när du flyr. Som är en förrädta prinsessa. Precis. Till till till mystikmästaren. Precis och den här eh, prinsessan är en full mystik då. Ja. Ehm och när de kommer när de två kommer till of me så märker de i vattnet att det är massa vattensprites som eh, pratar om att de vill eh, de har en en mystiker eh, är fångad någonstans ja, en vättermystik är fångad någonstans och behöver hjälp. Så att ditt uppdrag blir då att försöka hitta den här vättermystiken och rädda den, rädda den. Ja. Eh, och när du har gjort det så eh så börjar det det är där som det börjar själva spelet börjar för Alltså lust då. Ja, det är där friheten öppnar sig för henne. Pre precis. Där slutade vara linjärt. Precis. Där slutade vara linjärt och du kan det öppnar upp sig du kan åka vart du vill egentligen och göra vad du vill efter det. Fram tills dess att du åker till ehm och vad heter den? Strike, ja, ja, precis. Eh, tills du åker till Strike och besöker ditt hem. Ja, för Strike är hennes hemvärd från början. Ja. Och i den här hemvärlden och det här hemmet som hon besöker då så får hon reda på att hon har varit borta i 12 år. Ja. Hon har varit, alla har trott att hon var död i 12 år. Ja. Men hon har inte varit död i 12 år, hon har varit i en annan värld. Mystikvärlden. I mystikvärlden i de här 12 åren istället. Och hon vet inte själv om att det har gått 12 år. Nej, precis. Utan hon tror att det här hände typ för en vecka sen. Ja. Så och efter det så börjar eh börjar mystikvärlden komma och jaga henne för att hon är ju en prinsessa i mystikvärlden och hon ska tillbaka. Ja ja, hon får ju inte lämna. Nej. Det det är ju precis som hur tokigt hade det inte blivit om om om någon av våra prinsessor bara hade dratt. Precis. Då hade ju hela Sverige letat efter henne också. Ja ja men. Och det är samma scenario här. Alla ja. bara what? Drogo ja. hon. Jaha. Så därför man möta den första, ska man säga, första riktiga bossen ja. egentligen. Eh uh, Firesage. Ja och efter det sen så så börjar själva storyn på riktigt kan man ja. säga Jajamän. i det här och det är, det är väldigt intressant story i det här för att den är den är baserad på RNG. Där ja, där jag? Ja, det är de. För att de här kommande sagerna eller de kommande sakerna som som jagar dig och attackerar dig. Du har egentligen har du fyra sages som du ska slåss mot? Ja, vi kan vi kan kalla dem för det. De menar egentligen tre sages och en prinsessa. Varför ja, får hon vara en sage också? Ja, hon är också en sage. Okej, alltså nu är de fyra sages. Mm. Hon är både prinsessa och sage, men det är okej okay ju var två. Det, det är det. Är en värld. Det är modern väl. Eh i alla fall, de här fyra sagesarna som jagar ändå. De kan komma upp på random. Det är precis vad de gör. Så att uh, när du går in i en ny skärm någonstans, eh uh, så helt precis kan det komma upp fram en röst som säger haha, nu har jag dig. Och som så, så börjar en bossstrid. Så börjar en bossstrid. Och det roliga med det är att det här handlar inte om var du befinner dig. Nej. Eh det kvittar om du är på en fredlig plats i en fredlig stad. Den här encountern kan poppa upp ändå. Mm. Det enda som är någonting som gör att du kan kontrollera det lite granna är att du behöver vara en annan bossstrid emellan. Eh så att du behöver ha slåtts mot en annan boss emellan eh uh, och då är det baserat på uh, som exempelvis säger Say, i says tomb emboss eller liksom andra sådana saker. Har jag fått reda på. Jag funderar på vem vilken boss jag slogs mot i med i min Ascellus spelning. Mm -hmm. För jag berättar ju för dig att direkt när jag gick in i Luminos mm -hmm. så kom den och attackera mig. Ja. Uh -huh. Och jag kan inte minnas att jag slogs mot en boss i mallan. Nej, uh, nej, det är nog faktiskt sant. Det är nog efter uh, andra Ah. som det börjar bli så. Ah, okej, okay. ja ah, men det kan jag gå med på. Jag, jag tror att för jag tror att de räknar firesagegen den första som kommer efter dig mm. som en sån boss fight. Ja, ah, okej, okay. ja. Ah. Som en sån boss trigger. Ja, i man. Eh, men det kan jag kan jag det här är någonting som jag eh förstod av en eh, en person som pratade om det. Det är inte säkert vi nödvändigtvis sant. <laughs> jag tror det är sant. Jag jag tror också det är sant, ja. men eh ja, vi får se. Ja, i man. Eh, det det det i en vanlig genomspelning i alla fall så tänker man inte på det sättet utan du helt plötsligt så dyker det bara upp fighter ja. mitt i ur ingenstans så det är bara vart som helst i vilket rum som helst hur lite liv som helst LP ja. kvar. Precis. Det kan liksom komma direkt efter att du har haft en bossfight så kan du gå in i nästa ruta och där helt precis så blir du attackerad av en ny boss. Av en ny boss. Ja, det är jättehemsk. Där är. Eh, det. det ska också sägas att emellan varje fight så fylls ditt liv faktiskt på. Ja, exakt. Det autohealas. Det autohealas upp till full hälsa efter varje fight. Samma sak, du har ammo till alla guns och heavy weapons. Mm. Det får du fullt efter varje fight också. Det du däremot inte får fullt är VP, GP och LP. Ja, de behöver du sova för att få tillbaka eller items. Right items, precis. Ehm men för att eh, fortsätta den här storyn då. Nu tänker jag tänkte jag inte prata så mycket mer om storyn för att som sagt det är efter det här sen så börjar man komma till eh, det vi har pratat om tidigare då att du öppnar upp hela världen och du ska göra massa olika saker och du ska resa runt från värld till värld och, och försöka hitta en plats i världen liksom. Det är alltså så kallade free scenario system. Precis. Eh och allt eftersom då så leder det till att du ska ju liksom göra färdig ditt uppdrag då. Men det, men det som är spännande med just Ascellus och det här är att det finns tre olika slut. Jajamän. Baserat på för vi pratar ju här om att hon är en halv mystik. Ja. Och baserat på hur du har spelat karaktären. Ja. Så får du olika slut. Och när vi säger spelat karaktären så innebär inte det bara vad du har gjort i storyn. Nej. Utan det är även baserat på vad du har använt för skills och inte. Precis. Du har tre olika endings. Ett är klassat som eh The, the right the right ending. ending ja. Du har en eller du har och du har två bad ending. Ja. Eh Bad ending är half mystic. Ja. Och full mystic. Ja. Och den rätta ending är full human ending. Precis. Och ska vi spoilera hur? Nej, nej, det får de lista, nej, ut, själv, får de lista ut själva. Ja. ja. Men jag kan spoilera så här mycket att fasten eh Full Mystic är klassat som bad ending så är det det mest populära slutet för att det är ganska gripande. Det är det. Helt enkelt. Jajamän. Så så mycket säger vi. Så mycket kan vi säga. <laughs> Alla tre sluten är intressanta, mm. men bad ending Full Mystic är lite intressantare. Ja, tycker jag också. Ja. <laughs> så Och det det vill det vi kan berätta om Ascellus egentligen utan att gå in på alltför mycket på liksom själva spoilers för, sp mm. för spelet och så. Men då tänkte jag att jag kan berätta mitt nuvarande party Ascellus. Absolut. Också. Det här blir ju intressant för jag vet ja. ju mitt Ascellus party i huvudet. Jajamän. Jag har Ascellus då självklart. Sen så har jag kanske lite ett konstigt val men jag har Emilia med i det här partiet. Ja. Och sen så har jag Lut, Gen och Rogue. Okej. Ja, ja mm. men. Eh, däremot så har ju eh, du pekar du ut en sak för mig. Ja. Och det var ju det här med att man behöver ha lite helingmagi. Ja. Så att jag har funderat och funderat på vad jag ska sätta in för för karaktär istället här och vem jag ska byta ut. Så jag funderar på att byta ut Lut nu och sätta in eh, antingen Silence eller eh, Mesartia. Jag hörde ett rykte om Silence. Jaha. Jag har hört att de alltså det som sagt jag har inte jag har inte bekräftat det själv. Nej. Men jag har hört att förut så fick ju inte han fick ju inte han gift av Shadow? Nej. För att han förlor han, han klarade det inte. Nej, precis. Och vilket innebar att du kunde ju köra honom som light. Precis. Nu i Remastern så ryktades det om att han har det gift när han joinar dig. Aha. Jag är inte säker eftersom jag inte själv har hämtat Nej. honom i Remastern. Nej. Men det var jag har hört. Ja. Vi kan också nämna det då eftersom vi pratar om Silence här. Eh Silence står utanför Shadow Labyrinten eller ja. Dark Labyrinten, Dark Magila Labyrinten. Ja, precis. Och han har tappat bort sin skugga in i han, han sitter fast mellan våran värld och andra labyrinten för att hans skugga är borta. Hans skugga är låst till labyrinten. Precis. Och därför kan du rädda hans skugga ifrån Medan, labyrinten. Medans du gör det här specifika missionet då för Dark Magic giften. Ja. Och då om du räddar hans skugga så kommer han med dig i ditt i, i, i ditt party. När du har klarat labyrinten. Ja. Ja men. Eh och eh Masarthia som jag eh pratat om här innan också då, som är mitt andra val är ju den här vattenmystiken som man räddar tidigare i storyn. Man kan hon kommer inte med en direkt efter storyn, men man kan gå tillbaks till det stället sen och rekrytera henne. Ja, efter att du har gjort en specifik sak i storyn. Precis. Och det är när du har gjort den här specifika saken i storyn så kommer jag kan nästan garantera dig att Ultrafejl kommer ändra sitt party. <laughs> för att eh, när då gjort den här specifika ja, saken i storyn som Ultrafail inte har gjort den ja. så låser du upp så här ett val av typ 20 till karaktärer. Mhm. Mm och och det är, vissa av de karaktärerna kan du inte få tag i i andra spelningar än Ascellus och ja. de är sjukt mäktiga. Ja. Så så det finns en risk att att Ulfra Fell kommer ångra sitt partyt längre innan när han kommer längre in. Ja. Vi får se. Man ja. kan lika väl hålla sig, det, det vet man inte. Det tror jag inte för jag vet <laughs> vad som kommer. Eh men just nu så känner jag att jag vill ha det här partiet ganska starkt så jag håller på att levla lite grann. Ja ja, man måste ju vara stark nog för att kunna ta sig dit. Precis. För den delen av uh, Ascellus story som jag sitter och inte vill spoila. Ja. Den är inte lätt. Nej. Nej, jag skulle säga att Ascellus är väl inte den svåraste, står han heller, men det är inte heller den lättaste. Nej, precis. Han Ascellus tycker jag har en ganska lagom svårighetsgrad för att den är inte för lätt, den är inte för svår och den har ändå en lite djupare storyline än de andra, så det kan vara en bra God morgon ja. Ja, det enda som är svårt med det är ju själva mystiksystemet då liksom, ja, man som man som är lite i. mer komplicerat. Ja, så att därför tror jag att jag tror att väldigt många nu du och jag älskar ju loot till exempel. Ja. Men väldigt väldigt många gillar inte loot ska ja, det här spelet i förut. För att loot är för fri. Precis. Och jag tror att eh, jag personligen tycker ju att att loot är en bra karaktär att börja med just eftersom han är så fri. Ja eh och det är en människa så du har inte den här du du kan liksom välja hela tiden vart du ska gå med din main karaktär och andra sådana saker så att jag tycker att loot är nog den personen som man skulle börja med om man inte har spelat spelet förut fast det kan äh, samtidigt bli väldigt äh, överväldigande att spela ja, med loot. Ja, det är sant. Eh en väldigt intressant grej är att alla olika startkaraktärer har någonting de är lite bättre på. Ja. Lite lite special så där. Ja. Eh den det alltså Loots enda specialgrej han har mm. det är att han behöver inte vara med i sin egna story. Nej. Du kan ta bort honom från main party och aldrig ha med honom du behöver inte ens ha som med honom på slutbossen i hans egna story. Nej. Det är hans specialgrej han behöver inte vara med. Nej, precis. Vilket är lite intressant, lite konstigt ja. så där. Väldigt så, men samtidigt så är han ju en sån flexibel och bra karaktär också så att man vill ju man kan ju ha med honom också. Ja ja, absolut. Jag spelar alltså ja. det, det är ju det jag Jag tar ju med han i andra mm. partyn för ja, ja, men... att jag, jag jag tycker om honom. Yeah. Han suger rent av i början. Yeah. Han är en av människorna som startar med absolut lägst stats. Yeah. Men han är även en av människorna som har högst gain mot slutet på sina stats. Yeah. Så att han är seg att börja med men i slutändan så kommer han vara skitstark. Mm. Det kan man till exempel också se på hans glimmers och såna saker. Han får inte särskilt mycket glimmers i början. Men sen helt plötsligt när han börjar fås han glimmer så han får liksom 1 2 3 4 in i samma strid. När du har fått din första sen säger du svors då bara fullt. Ja precis. <hör> nej, nej men som sagt, jag tycker att det är en väldigt intressant och kul karaktär. Sen Emilia är väl ganska mer eller väldigt mycket mer straightforward visst i liegen. Ja, i man. Det ska man kunna börja. Hon är hon är väl en av de mest linjära. Ja. Absolut. I spelet. Eh utan tvekan. Men ja, men nog nog pratat om om det i alla fall. Ja. Vi det bara var, segla borta. Pre, precis, det var mitt party. Ja. Eh och ett starkt party. Ett starkt party. Ja, men jag som sagt jag gillar det. Nej, ja, mannen. Och sen Gen också då som sagt. Ja. Som är, ja, Gen. Det är klart man har med sig Gen. Han har ju med sig Gen hela tiden. Fyllot ska med och slåss med Sven. Ska med och slåss. <laughs> eh ja men då går vi lämna vi karaktärerna som jag spelat och sen ja. så går vi in på lite tips och trix och lite platser det finns att besöka i den här världen. Ja, ja, men absolut. Jag vill börja med det absolut viktigaste tips och trixet i hela spelet. Mm. Och det är ju det här då att när du går in så kan du save? Ja. Eh genom att trycka på menyknappen ja. och längst nere så har du save. Ja. Jättelätt. Däremot så hittar du ingenstans med loading Nej, det existerar inte i någon meny eller någonting. Nej. Men du behöver inte stänga av spelet och starta det igen. Nej. Utan genom att trycka på select, start, L och R samtidigt på din gamepad ja. så går du direkt ut till startmenyn. Ja. Gör inte den kombon om du inte har saveat. Nej. Det vill jag tillägga. Precis. Ja, jo man. Men så gör du för att gå ut och ladda igen. Ja. Ja, men det då de säger inte det någon sens. Så jag tänkte att det är lika bra att vi vi tar upp det. Ja, jamen. Eh, sedan så har vi ju en massa tips och trix som vi redan har pratat om, lite granna om saker med glimmer så hur de fungerar och sådana saker. Det är ju väldigt mycket a, a och o. Det behöver lära dig nya tekniker. Ja. Eh, och därav är det också bra att veta hur de fungerar, så det är ju tips och trix i sig. Men vi har ju tips och trix på andra saker också. Ja, som till exempel Eh så har vi ju eh att åka till Devin är en bra sak att göra hyfsat tidigt. Det är det verkligen för det är i eh, Devin som du får lära dig run och eh, arcane magi. Ja. Eller arcane magi. Ja. Eh och det det, det är ju såna saker som kan vara bra att veta att det är dit man åker för att påbörja de questen. Ja. Sedan så har vi ju också Luminous. Luminous. Där har vi ju ljus och mörker magin istället. Ja, i man. Eh, sedan så har vi Scrap, en stad som vi pratade om här tidigare. Den är ganska bra att veta om också för där finns det ett litet eh, fusk. Ett litet fusk, <laughs> kan ja. Kan man säga. Eh, och innan vi berättar om det här fusket så vill jag tillägga, ja, jag använder det fusket. Jag kan också tillägga att jag, jag använder det fusket. Kan även tillägga att det är inga såga frontier fans där ute som skulle se ner på dågon som använde sig av de glitchar och dylikt som finns i spelet. Eh det är nämligen så att det här spelet är så sjukt svårt att det kvittar hur mycket du använder den här glitchen vi berättar. Mm. Det kommer inte göra spelet lättare för dig. Nej. Det, det kommer göra det lite lättare för dig i början. Ja, fast inte mycket. Nej. Nej. Så att det Eh och den här glitchen är att du går in i en en butik, en Junkshop. junk shop i den här scrap affären. Du och i den här junk shopen så är det lite speciell grej för du kan gå in och betala en summa och för den summan så får du gå in i deras skräphög och leta efter tre stycken items. Ja, men du får välja tre random högar som ger dig tre random saker. Ja. Och När du har valt de här tre sakerna så kan du gå ut. Eller när du valt två av de här sakerna så kan du gå tillbaks ut och sälja go go go in för att sälja saker hos dem. Och sälja sakerna hos dem är lite speciellt för att du kan gå ner och så kan du sälja eh två eller tre gånger kommer jag inte ihåg om det. Eh men den sista itemet på listan som du har. Och försöker du sälja det, du har ju inte det itemet. Försöker du sälja det? En gång. En gång. Kanske bara räcker det. Ja, klickar du mer gånger så kan ju du förstöra hacket. Okej, okay, så kanske det. Är. Ja, så du går in och försöker sälja en gång. Och sedan när du inte har och sedan så kan du gå tillbaka in i den här jangkroppen igen och då får helt plötsligt få du välja sju saker. Istället för eller ja, istället för en då som du hade kvar. Ja, precis. Och samma sak gör du nu när du har de här sju grejerna, då plockar du sex saker, lämnar en. Och tillbaka ut säljer det vapnet längst ner som du inte har. En gång gå tillbaka in och du har sju nya val. Ja. Du kan fortsätta repetera det hur många gånger du vill. Ja. Ju längre in i store du är, desto bättre items finns att hitta där och desto dyrare är det att betala för första plocket. Ja. En annan grej som de har lite svårt att berätta i spelet är att om du säljer Repair Kits, vilket är itemet du använder för att hela robotar i det här spelet. Mm. Om du säljer dem så ökar du chansen att få bra saker inne i shoppen. Ja. Och det är inte nog med det utan de här Repair Kitsen kan du även hitta i de här skräphögarna. Ja, verkligen. Så du kan fortsätta använda det här för att uh, samtidigt då som du letar i de här skräphögarna så är det inte alltid du får en rustning eller ett vapen eller något sånt där utan du kan rent av få ett item som heter junk. Ja. Och det vill ju man inte ha för det är ju junk. Så ja. om du har tillräckligt många repair kits och säljer dem så kommer du inte plocka upp ett enda junk till slut. Precis. Då kommer du bara plocka upp när du har gjort salt tillräckligt så kommer du bara plocka upp det bästa du kan hitta ja. i högra. Garanterat nästan varje gång förutom någon gånger du får preperkit. Precis. <laughs> Och det vill ju du ha ändå. Ja. Precis. Så att det är jag tror att du kan få boxen bumper också. Ja, bumper ja. Ja. Eh, broken bumper. Ja, kan ja. så. Det, det det tror jag du kan fortfarande köpa i slutet av dok. Ja, men det är junk men bättre junk. <laughs> ja, man kan man man kan säga att det är junk men battery junk. Ja. <laughs> man vill inte ha det i vilket fall. Nej. Men, eh Och det här kan du då bara fortsätta göra om och om och om igen tills du får ganska bra saker. Och det ska också sägas att de här sakerna som du plockar på dig där, det är inte allting du kan sälja av för att i det här spelet säljer det lite speciellt med saker som går att sälja också. För du kan bara sälja på ett visst antal platser och de platserna kan också ta emot också bara emot specifika items. Jag tror det finns 3. Mm. Shopper i hela den här världen som säljer saker. 3 eller 4, är det? Ja, du har ju Jank shoppen där då. Ja. Och sen så är det i Strike i Mechaniker. Ja. Och Enni Corong. Och Enni Corong. Ja, det är nog. Då. Ja, det är nog bara tre shopper i hela ja. de här världen som du kan sälja saker till och det är bara specifika items du kan sälja. Du kan inte sälja det du har i ditt inventory. Bara det de vill ha som du har i ditt inventory. Ja, ja, ja, som du har i ditt inventory. Ja. Eh, eh, eh, ja, man har inte direkt det guldet också då. Ja, guldet går ju guld går ju också att sälja. Ja, men vi kommer in på det senare. Det kommer vi kommer in på det senare. Eh, men i alla fall och på det här sättet då kan du få ganska bra gear redan i början, men det här är långt ifrån det bästa gear du spelat också. Ja, ja, herregud. Så det finns ju ännu bättre saker att få tag på som du också behöver gå och få tag på för annars kan det bli svårt. Ja. Men det är en bra och tryggare början än med den här glitchen. Det inget måste att använda den här glitchen. Det är helt okej okay att inte göra det, men ni ska veta att det är helt okej okay att använda den också. Ja för spelet är väldigt bestraffande. Ja, och pengar är inte allt i det här spelet. Nej. Så, <laughs> så, en annan sån sak som gör spelet lite speciellt är ju att att eh du kan inte gå till ett område som har svagare fiender för fienderna levlar med dig. Ja. De levlar högre än dig. Ja. Till och med. Precis. Så vissa av fienderna är svårare än bossar. Ja. Bossarna levlar inte med dig. Nej de de stannar kvar på det de är hela tiden men vanliga fiender däremot bara blir värre och värre och värre allt eftersom spelet går framåt därför är det helt okej okay för alla som spelar Saga Frontier som säger att de här glitcharna använd dem för att du kommer behöva han hjälp du kommer behöva han hjälpen du kan få liksom. <här> ja, men det är sant. <här> jo, ja, det är sant. <här> <här> det är så svårt men det är så kul. Ja. <här> Eh och det är ju på grund utav att vi har växt upp med såna här spel som vi, som vi tycker att spelar för lätt idag. Ja precis. <laughs> att... Vi var vi vi fick så mycket stryk när vi var små. <laughs> vi var tvungna att anpassa. <laughs> eh men vi får vi ska gå in på lite andra saker då. Jag var ju inne lite snabb på det guldet där. Ja. Vill du ta över? Jag kan ju inte det där glitchen. Jag kan inte det heller han riktigt. Det jag kommer inte jag kunde den väldigt duktig när jag var liten. Mm. Men jag kommer inte ihåg den längre, men istället så kan du göra berätta att man måste inte använda den fusken. Man kan bli snorrik ändå. Ja. Eh det man gör är att man ser till att man har mycket pengar. Ja. Eh säg ungefär 15 000 till 20.000 vill du ha? Ja. När du har den summan så åker du till Nilsson, vilket du kommer bara kan komma till om du åker först till Ofmi. Ja, så du går åker till Korong. Från Korong åker du till Ovmy, från Ovmy tar du båten till Nelson. Precis. E, när du är i Nelson så letar du upp baren. Mm -hmm. Där har du en kille som säljer ingöts för 500 credits eller gilla eller vad det nu heter i det här. Ja. Eh och de kan du åka till Korong och sälja i en guldshop. Ja. Och grejen är att köper du ett visst antal så du inte köper för lite då, ja, så kommer du alltid gå med vinst. Ja. Vare sig du glitchar eller inte. Ja. Så så har du så pass mycket pengar som jag nämnde, så kommer du alltid gå med vinst så länge du köpte upp alla dina pengar där. Ja. Helt enkelt. Ja. Ja. Så du behöver inte använda en, men det finns en guldglitch och det går säkert att googla fram den guldglitchen mm. utan problem eftersom spelet släpptes 1997. Precis. Eller precis. Så, det, det det tror jag också. Ja. Men det handlar inte om att du måste använda utan du säljer du guld på spelets sätt mm. så kommer du fortfarande bli stor rik. Jo, eh de har ju inte patchat ur den här i alla fall. L vad heter det? Den Yangshop glitchen. De har inte patchat ut några glitches. Nej. Det har de har ju själva sagt. De har ju de har gjort det. Ja, alltså grejen okay, att spelet inte kan jag egna... inte få guldet att det funka för jag jag tror att jag kommer ihåg det men jag kanske inte gör det. Du ska ner till en specifik summa. Du får inte gå ner till noll igen. Ja men du ska gärna ner till noll? Nej. Jo, du ska ner till noll och sen förbi noll. Nej. Och sälja och sedan när du börjar backa igen så kommer du öka priset. Nej, du får inte gå ner till noll. Du ska gå ner till bara 7 eller 9. Det är en specifik siffra du måste stanna på. Går du förbi den har du förstört licen. Okej, okay, eh för jag trodde att jag trodde att det var men så som jag kommer ihåg där ja. var att du köpte säg att du köp ser säg vi säger 50 nu då bara. Ja, vi köper 50 ingods. Och sen vilket så är max. Ja, vilket vilket är max. Så åker du tillbaka till Korong och sen när du ska sälja de där för varje gång du säljer den så går ju priset ner lite grann ja, för blir, att värdet sjunker. Ja, vi guldvärde och ju mer ju, ju mer guld de får in desto sämre pris vill de. Ja, och sä, säg då att man kan gå ner till 15 innan du kommer till noll, att det inte är värt någonting längre. Mm. Om du fortsätter sälja där efter att du kommit till 15 då så 16, 17, 18, 19, 20 så fortsätter det på noll. Men sedan när du har kommit ner till 50 som också blir noll då när du börjar backa igen så registrerar den som att värdet ska gå upp igen så när du kommer tillbaks till ett igen så är det mycket högre än när du började. Det är en sån grej du ska göra men mm. du ska stanna på en annan siffra än noll. Okej. Okay. Det är det ja, som sagt det är det en specifik grej du måste göra där. Ja, okej, okay, va? Så det är absolut Då kommer jag nästan i år i alla fall. Ja, men det är samma sak med mig, jag kommer nästan i år då. Ja. Men nej, det ja. det vill så inte helt. Nej, precis, precis. Men det genom att sälja guldingott ja. i alla fall så kommer du bli rik. Du kommer hela tiden öka ditt ditt värde. värde. Ja, hejma. Och om du inte vill hålla orka hålla på med det utan vill göra någon annan grej istället så kan du ju faktiskt sälja vissa av svärden som du eh, plockar upp i eh, junkkoppen. Ja, genom åka till Strike. Genom åka till Strike där vi har den här me mekanikeraffären då. Namn Nakamura Jimo Robot, Robot, Robot Robotics. Det vill inte komma ut tungan var i vägen. Nej, ja. Jo där när. <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men där där kan man i alla fall och där kan man också få röra sig lite pengar. Ja. En precis. annan en annan sak, ett annat tips som jag vill eh säga då är att i Strike så finns det också ett väldigt bra ställe att eh grinda på. Ja som heter Biolab men det är också snorfarligt att vara där för att det Biolab fjärden. har de svåraste fiener i spelet till att spawna. Ja. På random encounter. Nej, alla har random ja. encounters eller för fel att säga. Ja. Du måste gå på professorer där inne för att starta en strid. Ja. Men oftast är man där inne bara för att slåss. Ja. Det är väldigt få som faktiskt har genuina quests där inne. Ja. Eh jag vet att Ascellus har en side story quest inget måste att göra Nej. men det har en side story quest där mm. beroende också på om du gör den side story questen eller inte så kommer du även rikta in mot ett av de specifika tre sluten. Mm. Jag vet vilket men kommer inte säga. <laughs> Sedan så har vi ju eh det finns ju en karaktär att eh, rekrytera där inne också som heter Cotton. Små ja, lilla Cotton. Som också är ett monster som Jajamän. man kan få med sig. Och det är ju ett monster som man kan få med sig med andra folk en Ricky då. Ja, precis. Som är ett ganska starkt monster att att gå in på. Här. Ja. Eh, uh, eller starkt ja, och starkt. Stark, ja. Det ber på vad du gör honom till. Ja, exakt. Han är varken svagare eller starkare än Ricky. Nej, han är varken svagare eller starkare än Luts bror Fander. Th precis. Där har vi ett <laughs> annat monster som finns också, just Fander ja. i i ehm uh, Jorland. Ja, amen. och Jorland är lite speciellt för att det finns inte jättemycket att göra i Jorland, men det är lite kul för att det är typ baserat på att alla brygger hemma känns det som. Alla ja ja, det det är ju vad de gör. Ja. De är ju kända för att de brygger Jajamän. alkohol. Precis. Det det de de kommer från alla olika världar till Yorkland för att köpa deras prissade alkohol. Ja, men. Eh så även även världarna i det här de olika regionerna så att säga har stories bakom sig. Ja, men. Eh vi har Backarat som är ett som är en värld som är bara ett stort kasino. Precis, precis. Eh vi har Despair som är en egen vägd som bara är ett stort fängelse. Ja, jamen. Eh och sedan så har vi ju ja men sen så har vi platser som som Korong som är liksom en hubb för allting då. Ja. Oh. Det är där det är därifrån du åker för dit du åker för att kunna åka till alla ställen. Nästan alla ställen i alla fall. Vissa ställen är precis som vi pratade om här då eh Omi, ja, du måste åka till Omi för att komma till Nelson. Eh du måste också åka till eh eh Magic Kingdom för att komma till hell och andra sådana saker så att Ja. Det är liksom du behöver du behöver åka till vissa gånger behöver du åka till olika platser. Eh det är precis. Ja, en annan sak också är att du behöver starta ett du behöver starta Arcane Questen eh åka till Irpo för att komma till en annan del av Mossbergiborg. Ja, precis. <laughs> det, så att det finns lite såna här saker som du måste gå vissa speciella vägar för att komma till vissa specifika platser. Ja, hejma. Men de flesta utav platserna kan du åka till helt fritt från det att du kommer till Korong första gången. Ja, hejma. Eh uh, för att uh, fortsätta med lite tips och tricks här. Mm. Vi har ju gått igenom väldigt mycket tips och tricks. Ja. Men jag känner att en grej som är väldigt rolig att veta Mm. Det är ju vi har ju pratat väldigt mycket om Gen. Han är svärdmannen. Ja. Eh uh, alla kan i princip rekrytera Gen. Ja. Eh uh, vissa kommer har du ett krav att rekrytera honom? Mm. som till exempel Ricky. Ja. Vilket innebär att du i sig inte måste göra några speciella saker för att rekrytera honom. Mm. Medans de andra karaktärerna faktiskt måste göra speciella saker innan han kan bli rekryterad. Ja, och det är lite kul att du säger det för att det finns två karaktärer som inte kan rekry rekrytera honom uh -huh. av denna av exakt den anledning. Ja, Men båda av de de två karaktärerna har gemme sig som ett krav. Ja. Eiman för att det är ju T260G då och eh Ricky. Ja Eiman. Och grejen är att Gen är ju inte bara världens bästa svärdsmann. Han kommer från en värld som är död och övertagen av spöken och demoner. Ja. Eh och det är Wakatu. Precis. Och du kan resa till Wakatu om du är i Korong. Ja. Och när du klickar på att okej okay, nu vill jag resa hit så kommer de bara Nej, och nej inte, vakna ut. Nej, sa du det? Och nej nej nej, dit kan du inte åka. Nej. Du måste känna någon som kommer därifrån för att vi ska våga släppa dit dig. Precis. Och då då blir du så här bara, aha, okej. Okay, ja, då måste jag ju hitta någon som känner henne. Så du går ju ut på Kårongs gator igen. Ja. På en avställarna i Kårong står det ett skylt. Om du pratar med honom så pratar han om ett fyllo så så en riktig svärdman som som kommer därifrån. Och när du har gjort det, då kan du sen åka till baren i Scrap och rekrytera honom. Ja. För att då säger du till honom i princip att jag vet vart du kommer ifrån, jag behöver komma dit, kom med mig nu. Ja. <laughs> för för att kortfattat det. <laughs> Precis. Eh och för att din karaktär ska veta att de vill dit, så måste du också ha börjat arcana nå Orkin Orkin Magi Question. För att enda anledningen till att du skulle vilja åka till det här stallet är för att det är där de gömmer Orkin kortet eh, Sword. Precis. Helt enkelt. Och eh en annan extra så här rolig sak som de har lagt in bara för att eh, vara roliga i spelet är att om du har rekryterat Gen och går och pratar med sklettet igen så säger han samma saken igen till att ah, han måste vara från Wakutu och då kommer Gen ut ifrån eh, ifrån din sprite och tycker att ser han ut som mig? Ja, jemann, och skrämmer livet, du där stackars skelettet. Sen flyger iväg. Jättekul. Så att ja. Och nu om du nu är ute på den här, om du inte bara har plockat Arcane questen för att du vill ha gen, utan du faktiskt har plockat Arcane questen för att du vill göra den och åka till Wakatu och hämta det. Mm. Så finns även spelets bästa katana gömd i Wakatu. Ja. Väldigt viktigt. Det är Comet Blade ja. heter det och har sin egna attack som bara går att använda med det svärdet mm. som heter The Millionaire. Ja. Och när du gör den så kommer ett kometregn och splashar varenda fiende som ja. finns. Och dan är det är inte nog med att det dan Utseendemässigt det är det en av de häftigaste attackerna i spelet, han är stark också. Ja yeah, men eh det finns ju ett annat vapen också som du bara kan få tag i i eh, Fashinatura. Ja, eh, ja, vänta vänta, vänta lite med det. Okej. Okay. Eh en annan liten grej då med just eh, Comet Blade. Nu vet jag inte hur det är i remastern. Jag har Comet Blade på min gun på Ricky. Mm. Men jag hade redan uppfyllt de här kraven när jag kom dit. Ja. Yeah. Så jag vet inte om de här kraven finns kvar eller inte. Okej. Okay. Men förr så behövde du minst 70 VP för att du skulle kunna få svärdet, bågen. Oj. Ja. För att VP är ju weapon point. Precis. Du måste vara tillräckligt duktig för det är en gud som ger dig det här svärdet. Ja, ja men. <laughs> Och han ger inte det svärdet till vem som helst. Han Nej. ger det endast till Gen om Gen är tillräckligt duktig när han kommer dit. Coolt. Annars missar du det svärdet. Ja, det visste faktiskt inte jag. Ja, men häftigt. Men som sagt, jag vet inte om det är May Remaster för att det finns ju lite av små grejerna de har ändrat på. Mm, mm. Och jag jag hade som sagt, jag hade ju det i bakkanten så ja. jag hade ju redan uppfylt det när jag kom dit. Ja, men. <laughs> ja, häftigt. Ja. Fick ju åtel men lärar mig något nytt där. Ajemen. Ja, Ajemen. Nej men. Eh nu kan du då gå gå in på Fashinatura. Ja. Okay, precis. I Fashinatura så finns det en eh finns det en gubbe som säljer lite cool, väldigt väldigt coola saker. Eh en väldigt cool rustning, väldigt cool eh amulett och ett väldigt coolt svärd. Ja. Och det som är intressant med det här är att han tar inte betalt i pengar. Nej, det här är ju fascinatura är ju då eh uh, mystikvärlden de här mm. vampyrliknande sakerna vi har pratat om. Precis. Och det det de gör istället då äter de de tar av ditt max LP. Ja. Det här life pointet som gör att du blir game over. Och det tar det från din make, main karaktär. Ja, din MCr han du inte kan byta ut utan du måste spela luta. Precis. Och Eh det det det är svärdet sen i sin tur som man kan köpa av av dem som heter Asura. Det har också en sån här specialattack som Comet Blade. Eh men det här har också en till specialattack för att om man blir nedknockad då så kommer så aktiveras en automatisk skill som heter Asura Revenge och är en jättestark attack. Jag tror att den gör typ 4000 i skada på en fiende 4 eller 5 någonstans där. Aj man. Och det är ju som vi har pratat om tidigare då jättemycket skada. Och det men samtidigt så är det så då att att eh, det finns en risk att man förlorar alla sin LP och såna saker då. Ja ja, precis. Det kostar mer än ett LP att köpa det svärdet. Precis. Jag tror att det är 4 LP. Ja, 3 eller 4 är det. Jag kommer inte exakt ihåg heller. Jag heller. Men det är mycket LP. Det ja. det alltså det på vissa karaktärer så är det hälften av hela din LP pool. Ja. Helt enkelt. Ja, eh människokaraktärerna kan ju öka sin LP. Mm. Eh det kan även robotarna, och göra. monster och, mon och monster baserat på vad det är för monster de har. Precis. Men jag tror att för just specifikt för monster så tror jag inte man kan komma över 10 i LP. Alltså kanske där. Jag tror jag, att, jag kommer inte ihåg och det här. Men då tror jag att, men då är det ett av de liksom mäktigaste ja, monstren sen prata här om här. Så att LP är Dyrt. dyrt. Det är jätteredligt väldigt väldigt dyrt med fyra LP, men ja. det är farligt. Ja, jo och, och självklart så är ju det vampyrstallet också som ska handla med ditt liv. Precis, precis. <laughs> ja, nej men eh, precis. Så att, där har vi honom också en sån liksom ett litet tips ifall man eh, känner att man behöver lite av en edge, men det kostar däremot också. Ja, precis. Det det kostar och blir stark. Ja. Eh, en annan grej då när vi inne på när vi var inne på det där med Arcane Questen. Mm vill jag ändå ge ett tips för att det är, det är också en sån här grej som man blir lite irriterad av det mm. när för för ja för att de berättar inte för dig. Ja. Och det är du ska ju som vi sa då samla fyra stycken Arcane kort. Mm. Vi har ju redan avslöjat att svärdkortet är i Wakutu. Ja. Det finns ett guldkort. Ja. Det finns ju självklart i den här kasinovärlden som vi inte precis nämnde då backara. Backara, ja. Eh uh, och du gör en grej där som tar dig till uh, vad ska man säga caves uh, grottor. grottor under kasinot Un uh, mm. där uh, det finns gnomes mm. så so som har massa guld och sånt och det är även det visar ju sig att det är faktiskt gnomes som äger hela det här kasinot. Ja. Och de har ju självklart guldkortet. Ja. Ja, och det är inget snack om saken. De de är ju jättevilliga att sälja det till dig. Ja. De tar inte emot uh, dina pengar. Nej. De är inte intresserade av dina pengar. De är intresserade av rent guld. Ja. Du kan köpa det här guldkortet för 4 guldingots. Ja. Nu är ju grejen att ända stället du kan få tag i guldingots är på andra sidan världen i Nelsons. Ja. Så om du har gått dit och fightat dig hela vägen dit och inte har en ingot med dig så är du bara att börja om. Ja. Men bara gå tillbaka samma väg som du kom och sedan ett ett tips ta med dig fyra gåld ingått innan du åker dit. Yeah. Har du varit mitt uppe i och sälja ingått eller googlat fram ingått fusket så att du du har massa du har i alla fall massa ingått av en anledning. Ja. De tar alla ingått i ditt hela inventory. Ja. Så har du mer än fyra så är det då 20 då tar de alla 20. Mm. Men du måste minst ha fyra. Ja. Ja. Väldigt viktigt att veta. Det stör mig varenda gång jag åker dit och bara jädral, nu har jag inte med mig några godis igen. Ja, eller ännu värre. Jävlar, nu glömde jag att sälja av mina ingöt. Ja, då stål 25 <laughs> ingöt från mig. Precis. Det är mycket pengar. Det är det. Eh men men ja, när vi ändå, när vi ändå pratar om det här, nu har vi avslutat två stycken. Och de säger faktiskt varte alla de här korten finns. Ja, det är ju de när de, när de går på quests. Kan vi inte bara avsluta de sista jo, två också? Jag vill ändå prata om det. Jo, absolut. Eh, då har vi ju också ett och korten är ju i eh, irpo. Eller ja, du du ska du tar det i på och sen så är själva kortet i Mossbergburg. Ja. Ehm för att eller själva fighten som nu är där. Och där kan du också få en eh det här är enda chansen som du kan få en annan karaktär som också är ett monster som är en eh eldvågel. Ja, och vill tillägga då att den här eldvågeln är lite bättre än alla andra monster. Ja. Det det det finns jag, jag vet inte om det är två eller tre monster som rekommenderas över de andra monstren mm. för att alla andra monster är sin egna karaktär men statsmässigt är de precis likadana. Mm. De här andra som är lite speciellare har andra saker för sig också. Precis. Som till exempel så kan du ju rekrytera en som heter Time Lord. Ja. Han har time magic från start vilket inga monster ska ha. Nej, precis. Och inga andra gubbar i hela spelet kommer med time magic. Nej. Så det finns vissa monster som är lite mera. <laughs> ja. Precis. Och eh, jag kommer inte berätta hur man får tag på det monstret för det är lite komplicerat och lite invecklat. Det är och... väldigt invecklat om man jämför med hur lätt det är att få tag på andra gubbar. Precis. Så därför får folk lista ut det själva eller eh, råka få det själva. Ja. Eh sedan så är det ju ett kort till. Vad fan är det? Jorclan. Jorclan är det. Just det. det ja, just det. Ja, visste jag ju. Så här är det. Vi ska ta Jorclan från början här. Vi har ju mm. nämnt Jorclan tidigare. Mm. Det är så att min favoritkaraktär Loot kommer från Yorkland. Mm. Eh Loot har även en bror Fander som är ett monster. Ja. Yeah. Vill du ha med ett monster tidigt i spelet? Eh så är det väldigt enkelt att få. Mm. Enda kravet är att du redan har med dig Loot. Ja. Yeah. Så så så frågar Fander mig en gång får jag också joina. Ja, precis. <laughs> och där får du välja ett ja eller nej. Ja. Yeah. Ja, och då har du fått ett monster till. Ja. Yeah. Vi nämnde även att eh Eh de är kända för sin alkohol. Ja. Ja. De har när du kommer ut från skeppet som du reser i så har du tre olika vägar att gå. Ja. Du kan gå till ett träsk, du kan gå till två olika stadsdelar. Ja. En av stadsdelen är bryggeridelen. Ja. Andra är mer hemdelen och det är där du hittar fander och loots hem och sånt. Ja. Eh om du går till alkoholdelen och börjar gå in på de olika bryggerierna så börjar de tvinga dig att smaka på deras alkohol för att du nämner att du letar efter det här kortet och det är ju Grail card, yeah. så är bägaren. Ja. Yeah. Ja, bägaren. Eh, så det finns ett tempel i trasket. Ja. Yeah. Men grejen är att du kan endast se de här grejerna om du är jättefull. Ja. Yeah. <laughs> så du går in och smakar på alkohol i varenda bryggeri i hela staden yeah. tills du är tillräckligt packad för att se de här grejerna när du går till träsket. Och träsket är fullt med monster. Det är fullt med monster och enda gången de attackerar dig är om du går utanför stigen. Ja. Yeah. Och stigen är väldigt lätt att följa, men om du är full då vinglar din karaktär yeah. så att han vinglar utanför stigen och rätt in i fienderna. Ja. Yeah. Vilket gör det det är egentligen den svåra delen med att ta kortet. Ja. Det är just det här vinglandet när man försöker gå på stigen. Precis. Men i alla fall där har vi gått igenom då de olika korten. Orkingkorten. Okej, ja. Orkingkorten. Precis. Eh runorna där emot det får ni upptäcka helt själva. Ja, och då uh. jag vet redan att vissa kommer bli bitna i rumpan av runkorten. Ja. För det, det det hör till. Precis. Första kungen man gör det. Ja, eh, det här är vårat första specialavsnitt om sagor från del kan man säga också. Ja. Vi kommer vi kommer ha ett äh, till äh, avsnitt där vi går igenom de andra karaktärerna som finns kvar eller ja. kanske två eller Vi vi tänkt att vi börja med att introducera er till Saga Frontier äh, spelet. Ja. Och äh, i samband med det då förklara grundmekaniken, berätta lite tips och tricks och även då prata om två av massa karaktärer. <laughs> två av åtta karaktärer. Två av åtta, precis. Och nästa av, gång vi gör ett Saga Frontier avsnitt så kanske vi pratar om två, tre eller fyra karaktärer beroende ja. på hur mycket vi känner får prata med inom samma. Ja, och då kanske vi också går igenom runorna eller någon annan av magierna. Precis, precis. Eh, och jag vill även lägga till lite mer tips. Ja. Det är väldigt väldigt bra tips. Eh, när man är ute och reser man kommer stöta på ett ställe som heter Manhattan. Mhm. Mm Manhattan har ett köpcentrum. Ja. I det här köpcentret har du Jewelry Shop. Det är ett av de bästa ställena att få tag i några av de bästa accessorinna i spelet. Ja. Det enda du behöver är pengar nog att köpa dem. Ja. Ja. Väldigt bra tips. Glöm inte juvelerchoppen i Manhattan. Precis. Eh, andra saker att inte glömma. I Koreong om du går eh du går ner, du går vänster, du går upp och du går vänster så kommer du till ett avlopp. Går du ner i det i den avloppsbrunnen så finns det två robotar som har var sin shop. Ja. En gun shop och en sword shop. Eh uh, bästa saken du kan köpa i gun shopen är Litholgun. Den går som en vanlig gun så du kan använda den som och lära sig och använda teknikerna. Ja. Du det bästa du kan köpa eh i svärdshoppen är Zero Sword. Ja. Eh uh, vilket är det skapligt sväd. Ja. Det har du inte fått tag i något bättre så är det grymt. Ja. Rent av. Ja. Eh, uh, nu nu är ju det dock så också att du har uh, gränder och avlopp och dylikt utanför Korong. Och om du går till ett specifikt ställe så gömmer sig en av karaktärerna som du kan få med dig i vissa genomspelningar mm. bakom en liten ett litet ett litet hörn. Och han kommer fram om du om du går dit då, och försöker sälja på dig Secret Board. Ja. Vilket är ett superbra equipment för vilken robot du än har i ditt party. Ja. Eh, det är ganska dyrt. Det är det. Eh, du kan även välja att inte köpa det av honom. Mm. Då kommer han bli arg på dig och så säger säger han till dig att nästa gång så blir det dyrare. Ja. Det är bara att han ljuger. Nästa gång du går dit så är det 50 credits billigare. Aha. Om du gör det här ett, typ tre gånger mm. så kommer det vara ett jättebilligt <laughs> Secret Border att köpa. Hint hint. Ja, det visste inte jag om. Nej? Nej, kul. Och och sen har du även en hemlig heavy weapon shop ute i Koronklakarna. Ja. Och det är lite trixigt att ta sig dit. Men om du tar dig till järnvägen, du kommer veta exakt när ja. du är på järnvägen för ja. den ser inte ut som något annat Nej. i Korrong. Precis utanför järnvägen finns det en dörr. Ja, precis innan man kommer in i järnvägen. Jajamän. Ja, ja. Och där är den shoppen. Mm. Och i den shoppen kan du köpa det bästa heavy weapon i hela spelet, nämligen Hyper Blaster. Ja. Det är den jag har equippat på båda mina robotar i Ricky. Det är förståligt. <laughs> ja. <laughs> eh, kan jag också säga det då att om man vill om man vill lära sig mer om eh, klakarna i Korong så kan man spela Red för han har lite uppdrag där. Jajamän. Och då då får man också veta då då, då där, där blir liksom naturligt att du går runt och hittar de här hemligheterna på något sätt. Jajamän. Men och, de hem, men de hemligheterna kan du ju också nå med vilken av de andra karaktärerna som helst. Precis, det är bara ett ett enda ställe i hela Korong klakarna som du ändas kan gå in med med Red. Ja. Precis. Allt annat kommer du åt med vilken karaktär som helst. Ja. Du har även en av runorna långt långt djupt ner där. Ja, just det, det har jag. Ja, jamen. Mhm. Mm Kom inte säga vart Nej. eller vilken, men det finns en långt långt långt djupt ner. Ja. Eh, uh, en annan grej att tänka på är att du kommer till Koron ganska tidigt, vilket även gör de här kloakerna till ett av de bästa ställena att farma XP tidigt innan du känner att du är stark nog för att gå till till exempel Biolab. Ja. Det är väldigt sant det också. Så att det brukar nästan alltid vara så i varje genomspelning som jag gör så är det att så fort de kommer jag kommer till Corong så börjar jag gå ner i de kloakerna, slåss lite granna och hämta de här sakerna och sen sen efter det fortsätter det så blir det. Ja, ja. Och sen då till mitt sista tips mm. för den här gången så när jag är nöjd. Ja, ja. Det är när du åker till Strike igen. Mm. Så har du Sais Tomb. Ja. Says tumm är egentligen bara viktig för en enda karaktär. Mm. Och det är Ricky för hans main story går via Says tumm. Mm. Men alla andra karaktärer kan besöka Says tumm. För att du ska komma åt Says gravplats så måste du hämta tre items. Eh det är en accessory, ett svärd och en sköld. Om du hämtar de tre Tidigt i vilken sory som helst så är de tre itemsen jättebra. Ja. För att öppna sig tomb alltså sista gravdelen så ja. så att säga så måste du placera de här tre delarna på olika altare. Då förlorar du dem för resten av spelet och kan inte få tillbaka dem igen. Nej. Det som händer är att du öppnar gravplatsen. Du kommer att träffa sig. Han kommer du får slåss mot. När du har slagit honom kommer du få valet att ta hans svärd eller att han joinar dig. Ja. Han är ännu en av de här monsterkaraktärerna ja. som tar åt sig eh, krafter och sånt från andra. Mm. Han har ett specialattack som är en Kusanagi attack från hans svärd. Ja. Jag skulle inte rekommendera att man tar sig. Nej. Om man inte spelar Ricky för då har du inget val. Precis. Men alla andra borde antingen skita i att gå in till honom och behålla de tre itemsen som krävs för att öppna dörren. Ja. Eller välja hans svärd för det är också ett av de bästa svärden i spelet. Ja, ja men. <laughs> Så det är också sett hett tips. Men ni har valet antingen ta ner hans monster mm som en kom kompanjon, eller så tar ni hans supersvärd, eller så tar ni de tre delarna innan det. Det ska ju också sägas att den skölden som har plockat upp också är en av de bättre sköldarna i spelet. Det är en av de bästa sköldarna i spelet också, ja. Precis. Men som sagt, sätter du den på pelan, då är du av med honom. Då är du av med honom. Ja. Men istället kan du få antingen honom eller hans svärd. Precis. Men nu har vi snackat i två timmar om, wow. <laughs> om saga från The Year här, så att Jag tycker vi får avrunda. Jag tycker jag, jo, vi får göra det. Ehm, vi har bestämt oss att de här specialavsnitten så har vi inte nyhetssnack och såna saker utan vi fokuserar mer på de här specialgrena. Ja, så vi fokuserar på det som avsnittet handlar om helt och hållet istället. Precis. Och, och brinner mer för det. Precis. Som ni kanske har märkt då de här två timmarna som ja, har gått nu. Vi hoppas att vi har inspirerat er att spela det här spelet. Det är ett jättebra spel. Det finns att köpa på i alla fall på Steam och på Switchen, vet jag. Jag vet inte om det finns någon annanstans. Ja, ja, Jimmy, man, du kan köpa det på Android och såna här saker också. Ja, ja, det är klart det gör. Ja, det finns det. på alla konsoler. Ja, ja. Du är till och med på telefon. Ja, och en annan sak som de har gjort i remakingen att du också kan spela upp fighter och andra såna saker, vilket är väldigt nödvändigt och Ja, det, det är jätteskönt ja. under karta och sånt man ut och går så spiddar mm. inte jag upp spelet men jag, jag har full speed på underfajterna. Samma här just för att eh, de gick väldigt långsamt i Original. originalet. Så att eh, även fast man spiddar upp dem så går de fortfarande inte snabbt snabbt utan det är bara Precis. Det är bara att det går inte otroligt långsamt. Laddnings ja. laddningsskärmarna och sånt är mycket snabbare och bättre också emellan här. Ja, det är också ett, ja, en en fördel. Men jag tycker att alltså remastern, jag tycker att de har gjort en väldigt bra remaster faktiskt. Det är ett fullt värdigt remaster och jag var lite rädd för när när man läste om det för att det skulle vara extra grejer och du vet mm. såna här grejer mm. men jag är jättenöjd med allt det. Ja men. Eh jag har ingenting att gnälla på alls än. Nej, inte en. Det enda Nej. jag har att gnälla på är saker som jag gnällde på förr och det är att måste det vara så svårt? Ja. <laughs> Ja, det är väldigt svårt. Men vi hoppas att ni har blivit inspirerade att spela spelat i alla fall. Absolut, det hoppas vi. Vi älskar det här spelet och eh det hoppas ni, att ni har inte märkt. Ja. Eh och det är ju väldigt många som som kom in och sa att de aldrig har hört talas om det tidigare när vi streamade och vi hoppas att ännu fler hittar det på grund av detta avsnitt nu. Ja, och spelar och är ni ett RPG-fan så är det här en av titlarna som både jag och Ultrafail eh uh, tycker att Ni måste ha med det i spelade spel. Ja, absolut. Det det det, det ingår mm. i vad jag ger RPG fantastiskt att ha spelat det här. Ja, absolut. <laughs> det är, det är som sagt, det är ett av de bästa RPG-spelen som jag har spelat. Ajman. Utan Hands down. Ja, i man. Utan tvekan. Hända. Ja. Och som vanligt så så hitta ni oss och får jättegärna kontakta oss på sociala medier och Discord. Jaja Mansan. Vi har också en Patreon som man kan gå in på och ge oss lite cash för att vi gör de här gärna. Ja, precis, precis. Och man, ni får Man kan gärna så... stötta oss inne på Twitch. Precis, på Game liten... Over Game Over podden där. Ja, ge oss en liten follow. Jaja Mansan. Så att där hoppas vi att vi syns snart igen. Ja, men och ni hittar oss, det poddar finns. Ni hittar oss, det poddar finns och men det ser väl vi. Game, Game over, man. man. Game, Game over.